Fújk. Felveszem azt, hogy lehetett téged hallani. Mondja azt, hogy 1-2-3? 1-2-3, nevrágat. Szia, Jártó Péter külügyminiszter van itt a kfm -sí stúdiójában. Uh, annyit hadd engedjek meg, hogy megkérdezem, hogy Karinti után szabadon néha, amikor azt mondják, hogy Szia, Jártó Péter külügyminiszter, azért nem nézek bele a tükörbe, hogy tényleg. Tehát, hogy ezt már teljesen hozzá vagy szokva, hogy te külügyminiszter vagy, és nem tudom, és ennek a hatodik címnek a tanulója. Érteni vélem a kérdést. Nem lenne kérdés. semmi. Nincs <laughs> benne semmi de semmi a... nincsen benne. Hát nézd, én azt tudom neked mondani, hogy, hogy talán ez a legszebb munka, amit magyar ember végezhet, tekintettel arra, hogy az embernek a saját hazájának a képviseleténél talán kevesebb, szebb munkája, vagy célkitűzése adódhat. Azt megmondom neked őszintén, amikor a közgázon külügy hallgató voltam, és diplomáciai, külpolitikai, hírszerzési és egyéb tantárgyakat hallgattam, akkor a legutolsó dolog, amire gondoltam, az az, hogy egyszer majd ezeket külügyniszterként is hasznosíthatom. Aztán előállt velem az a csoda, hogy azt csinálhatom, amit, amit tanultam, és még egyszer mondom, ennél szerintem nagyszerűbb munkára az ember nem vágyhat, úgyhogy megtiszteltetésnek is érzem, meg büstke is vagyok rá, hogy amikor, amikor te azt mondod, hogy ki a vendéged, és az én nevem mellé ezt a pozíciót társítod, um... Én mindig elmondom, hogy minden a kísérleti műsor, minden a utolsó adás, ugye ez a kfl az egyik hátravetett mondata, amely ugye a médiabeli létezésem létezésemmel függ szorosan össze. Te mennyire számolsz azzal, hogy április 8-a az épp úgy lehet a te mandátumodnak a meghosszabbítása, mint annak a megszüntetése vagy átváltoztatása valamivé? Szerintem. Nekem ezen azért nem nagyon kell spekulálni, és nem is spekulálok, mert um, vannak itt um, ebben az országban több millióan, akik majd ezt el fogják uh, dönteni, utána pedig lesz egy ember, aki ezt el fogja dönteni. Tehát először lesz egy választás, ami majd kiderül, hogy ki vezetheti a következő kormányt, és aki majd vezeti a következő nem, kormányt, eldönti, voltam, hogy adottam, ki lesz a különbség. hogy ezt jóban nincsen egy befejezet, hiszen minden nap történik valami a világban, de ez egy folyamat. Te és akkor annak egyszerre csak egy dátummal vége szakad. Ha úgy kérdezed, hogy, hogy amikor külpolitikai döntéseket hozok, hozunk, akkor azok hosszú távra szólnak-e, vagy befejeződnek április 8-ával, természetesen hosszú távra szólnak, hiszen, hiszen a, a világ az nem a magyar választási ciklusoknak megfelelően pörög. Tehát nyilvánvalóan, független attól, hogy április 8-án Magyarországon választás van, úgy kell döntéseket hozni, hogy arra figyelünk, hogy az Magyarországra milyen hosszú távú hatással van. Tehát én, én most például, amikor tegnap átadtam Szegeden a, a világ egyik legnagyobb szoftverfejlesztő cégének, az irodaházát, az nyilván nem április 8-áig szól, vagy amikor mondjuk Ukrajnával kapcsolatban döntéseket hozunk, hogy az ensz hogyan szavazunk, az is nem április 8-áig szól, tehát nyilvánvaló, hogy a külpolitikában nem nemzeti választási ciklusok szerintem megterveznek. Témában nem szükölködünk, hogy az, hogy ott lesz elmozdulás, a nyelvhasználatot illetően miközben két oldalú tárgyalások vannak, három oldalú tárgyalások vannak, Amerikával is ki tudja még hány oldalú tárgyalások vannak, az szerinted mind múlik? Kizárólag az ukránokon. Én ezt értem, de vajon az ukránok az, az, az mit, mitől tesznek függőve? Én alapvetően azt hallom, hogy az ukránoknál egy olyan a szó, jó értelmében, vagy akár Magyarországra is lehetne gondolni, nacionalizmus van, amely egy új országnak a velejárója, ami felé ezt nem gondolod, csak a klimasolat nem látni? A ne, ne, nem, a, nem a, én az, az azt gondolom, hogy az ukránok nagyon patrióták, mint hogy mi is patrióták vagyunk. Az, hogy a, mikor mit lehet patriotizmusból nacionalizmusba átmenőnek minősíteni, ez egy olyan a dogmatikai, meg filozófiai vitambe, egyes soha nem voltam jó, másrészt meg soha nem érdekelt, hogy részt benne. Tehát én inkább a gyakorlati dolgokat szeretem. Tehát én azt látom, hogy, hogy valóban egy nagyon patrióta népről beszélünk, amikor Ukrajnáról vagy az ukránokról beszélünk, de az, hogy valaki patrióta, abból nem kell, hogy azt következzen, hogy elkezdi um, levágni a kisebbségi jogokat. Mert uh, mi is nagyon patrioták vagyunk, aztán mégsem hozunk olyan döntéseket, amelyek háthányosak lennének a, a nálunk velünk élő kisebbségek életére nézve, És itt az történt, az ukránok hoztak egy a nemzetközi joggal tisztán szemben menő döntést. Nem magyar-ukrán ügyről, vagy ukrán -magyar ügyről van szó, hanem egy nemzetközi ügyről. A nemzetközi közösség megengedi -e, hogy egy európai meg euróatlanti integrációra vágyó országban a nemzetközi előírásokkal ellentétesen visszavágják a nemzeti kisebbségek már létező jogait. Ez szerintem nem szabad És megengedni. Azt az, hogy ebben lesz elmoztulás? Hát az, hogy a a legutóbbi három oldalú, tehát amerikaiakkal kibővített múlt párizsi találkozónkat követően az ukránok hajlandóak kell meglépni azt, amit mi követelünk, és amit mi előfeltételként szabunk ahhoz, hogy visszatérjünk Ukrajnát támogató politikánkhoz magyarul, hogy felfüggesztik-e az oktatási törvény végrehajtását. Mindaddig, amíg mindaddig, a kárpátaljai magyarok képviselőivel meg nem egyeznek a végrehajtás folyamatáról. Ahogy egyébként azt János, a Velencei Bizottság is előírta nekik, meg hogy azt az Európai Unió is világos tete. Tehát itt most nem arról van szó, hogy megint vagyunk mi magyarok, akik megint összevesztünk valakivel, hanem arról van szó, hogy az Európai Unió is, maga, meg a Velencei Bizottság is pont ezeket a feltételeket támasztja. Én igen. a közegben aztán... minimálisan se vagyok ismerős, és abban a közegben, ahol én vagyok, ott egy ilyen szituációra lehet, hogy valaki azt mondaná, hogy ez zsarulás, ami egyébként létezhet, csak ez nem egy pozitív fogalom, de ez biztos nem zsarolásna pontanát. Ami mi Igen. Hát nézd. És nem hülyék lennénk, hogyha, vagy legalábbis felelőtlenek, és nem felelnénk meg az eskünknek, meg a kötelezettségünknek, hogyha egy ilyen ügyet hagynánk, hogy hadd menjen. Hát nekünk nem az a kötelességünk, hogy a határon túli magyarok érdekeit ilyenkor megvédjük. Van egy, van egy nemzetközi jogszabály. Az, ami azt mondja, hogy nem lehet elvenni a kisebbségek már létező jogait. Van egy 150 ezres magyar közösség Kárpátaján, amelynek tagjai eddig 3 éves korúktól 23 éves korúkig tanulhattak az anyanyelvükön, vagyis magyarul. Innentől kezdve csak 12 éves korúkig tanulhatnak eh, magyarul. Ilyenkor hátra kéne dőlnünk, és azt kell mondani, hogy ja, hát ez van. Szerintem nem. Szerintem harcolni kell azért, hogy a, a jog eh, érvényesüljön, meg a kárpátajai magyarok érdeke érvényesüljön. Van most a Demokratikus Koalíció elnöke részéről egy meglehetősen nézett videó, amit aztán egy újabb videó követ, ami az ukránok, illetve a magyar ukránok kettős állampolgársága, illetve nem csak kettős állampolgársággal összefüggő itteni szavazati jogát, illetve nyugdíj jogosultságát érinti. Ezzel kapcsolatban neked van-e mondandó különös tekintettel arra, hogy ebben a párbeszédben általában azt szokott elhangozni, hogy végül is a gyurcsány bajnai kormány is változtathatott volna rajta, amire az a válasz, hogy ők előkészítették, de közben kormányváltás lett, és mindenki mutogatta másikra, miközben én azt kérdezem, hogy az alapprobléma egyébként létezik-e, amely részint választójogi, részint pedig pénzügyi abból adódóan, hogy hány valódi jogosult jön létre így. Te János, én ebből a szempontból a nemzetközi relevanciáját ismerem csak a történetnek, ami ugye úgy szól, hogy az 1960-as években valóban köttetett Szovjetunió és Magyarország között egy olyan kétoldalú megállapodás, amelynek alapján uh, még ezek az ukrán állampolgárok uh, ma nyugdíjat kapnak itt Magyarországon. Én két dolgot tudok ezzel kapcsolatban. Hogy egy, ugye ez a nyugdíj nemzetközi szerződés alapján jár, tehát nem a magyar nyugdíjasok nyugdíjának a terhére Igen. kapják ezek az emberek ezt a pénzt. Tehát ez egy nemzetközi szerződés alapján járó pénz. Semmilyen, egyetlen egy magyar ember sem kárvalótja ennek. Mert nem a magyar nyugdíj kasszából megy, tehát nem azon, hogy emiatt most bárki kevesebbet kap érinti Nemzetközi alapján a második, hogy azért nézd, én három és három év és néhány hónapja vagyok külügyniszter. pontosan tudom, hogy minek mennyi idő az átfutása. Én azt tudom, hogy 2002 és 2010 között 8 éven keresztül kormányoztak szocialisták. Ebből Gyurcsány Ferenc is jó néhány évát, már nem emlékszem, hogy hányat, de talán négyet vagy ötöt biztosan. Igen. igen. Na most azért négy vagy öt év Elég kell, hogy legyen egy nemzetközi szerződés módosítására senki sem gondolhatja komolyan, hogyha egy, egy ügyetők meg megszerettek volna oldani, egy ráadásul nemzetközi szerződést akartak volna módosítani, öt év alatt ne tudták volna. Találtak most egy ilyen ügyet, erre fel tudnak fűzni egy ilyen kampányt, ellenzéki párt, ne rójuk fel nekik. Én csak két dolgot tudok. Egy, ha ezt a szerződést módosítani akarták volna, lett volna rá lehetőségük. Kettő semmilyen magyar ember nem károsultja ennek a szerződésnek, mert nem a magyar nyugdíszából, hanem egy nemzetközi szerződés alapján kapnak jutatást ezek az emberek. Menjünk nyugatra, én gyakran járok Komáromba. Na, én ott születtem. Igen? Ott születtem Komáromban, kérlek szépen. A Szőnyi Városrészben, a Városi Kórházban, most talán Selye Jánosnak hívják, és három, három éves koromig ott éltem a nagyszüleimnél, és utána is, amíg szegények éltek, én nagyon-nagyon szerettem oda járni hozzájuk. Még azt képzeld, hogy még egyetem alatt is, én ott szilvesztereztem Neki mindig a nagyszüleimben. Van, uh, van Észak-Komáromban. Észak komáromban, mert a nagyszüleim négyen voltak testvérek, és amikor ugye a Dunától északra fekvő terület az elkerült Magyarországtól, akkor az egyik testvére ott maradt, és ott lakott. És nagyon sokat jártunk át gyerekkorunkban a a testvérekhez és pont legutóbb, hogy ott voltunk komáromban, akkor elvittem a gyerekeket, az én gyerekeimet megmutatni nekik, hogy hol születtem, meg a gyerekkorom különböző helyszíneit, és átmentünk komáromba és mondtam neki, ugye most csak át kell menni a hidon, és ott vagy. És mondtam nekik, hogy amikor apa annyi idős volt, mint ti, akkor itt volt, hogy a hét közepén állt a sor, és órákat kellett várni arra, hogy átjussunk a másodonkatásokhoz. Mondtam, hogy teljesen más világban élnek, és el sem tudták képzelni én, azt igen, a helyzetet. Igen. Már bocsánat, hogy szavaztam. Nem, én egyáltalán nem. E, teljes véletlen. De hogy lehetne akkor így beszélni komáromról? E, én odajárok gyakran kikapcsolódni a fürdőbe, és. Na jó, a... jó hely. E, Na jó hely. És arról volt szó, hogy ott mennyire más dolgok foglalkoztatják az embereket a szaunában. Nos, ezen a héten szerdán nem így volt, nem ismerem őket, tehát nem tudom őket lejáratni. Ültek ott hárman vagy négyen, és beszélgettek. Ők többé-kevésbé beazonosítanak engem, de annyira nem utálnak, hogy a jelenléteben beszélnének. Remélem, hogy most a beszélgetés után se következik ez be, bár Komáromig ez a műsor nem hat el, és szerintem internetes hallgatottságon Komáromban nem releváns. De azt kérdezte az egyik ember a másiktól, hogy te vezetted a 66-ost. És akkor gondoltam, hogy miről van szó, és kiderült, hogy a MÁB-ban a 66-os az volt, amivel a miniszterelnök úr elment Bécsbe. Ja, tehát, hogy igen, végül, Nem, és 15-14, mindent összeraktak, hogy hánykor indul, mikor igen. érkezik és szóba került az, hogy mi minden miatt megy Ausztriába, és teljesen összearakták. Tehát ott ötös vele vizsgáztak előtte, miközben én nem vizsgáztattam őket. Szóba került ott, a, hogy vajon milyen tekes védelmet élvezhetett a vonaton, mert ugye azt nem látták, akkor azonnal elhumorizáltak, de ez teljes mértékben belül volt a les határom. Több dologról is volt szó Ausztriában, de nekem először az jutott az eszembe, hogy te mi nem voltál ott, amire kiderült, hogy neked lesz majd találkozód uh, a külügyminiszterrel. És Lázár János, ugye ma a február másodikában ez a kormányinfó hangzott el. Egy kérdés elmondta, hogy Magyarország nagyvonalú gesztus gyakorolt, amikor mi mentünk oda, mert hogy egyébként az új államfő vagy miniszterelnök szokod átjönni ide. Igen, hát nézd, ugye a diplomáciában vannak. Uh vannak protokoláris dolgok, de aztán most már inkább, egyre inkább ezeken túllépünk. Tehát a, a diplomáciában is, hál' Istennek most már egyre inkább az operativitás meg a hatékonyság veszi át a szerepét a, a korábbi ilyen protokollal kapcsolatos dolgoknak, és ha valamit meg kell beszélni, vagy van értelme találkozni, akkor a legkevésbé sem szoktunk fennakadni azon, hogy most kinek kell menni hova. Azért, mert a, a kancellár és a miniszterelnök találkozója előre be azon nagy négy szemközti találkozó volt, azért teljesen független volt, hogy ott legyek, és ráadásul pedig az egyik legnagyobb német autóipari vállalatnak a szoftverfejlesztő központjáról állapottunk meg, és jelentettük be itt Budapesten, úgyhogy ez történt, és március 1-én jön hozzám a külügyminiszter kollega, úgyhogy a munka miatt nem voltam. Uh ugye Ukrajnába jöttünk, mondtam, hogy menjünk nyugatra, ugye arról volt hogy milyen szerződések vannak akkor, amikor a miniszterelnök, urosztályfőnök arról beszél, hogy azok a szociális juttatások, amelyeket az ottani koalíció, a koalíciós megállapodások okán el akar venni, nem csak a magyaroktól, hanem mindazoktól, akik ott vendégmunkások, és valójában nem az osztrákokat kárhoztatjuk emiatt, hanem az Európai Bizottsághoz fordulunk el, hogy egyébként ez hozzájuk tartozik akkor ott milyen reményeink vannak egyébként? Ez János, szerintem ez a helyzet megint csak jogilag teljesen egyértelmű. Mert most gondoljunk bele, van mondjuk Günther, osztrák állampolgár, dolgozik Magyarországon, befizeti a magyar adót, majd megkapja a magyar jog alapján járó támogatásokat. Van János, dolgozik magyar állampolgárként Ausztriában, befizeti ugyanazt az adót, mint amit az osztrákok befizetnek, majd nem kapja meg ugyanazt a támogatást, mint az osztrákok megkapnak. Tehát ez nonsens. Ez egyszerűen méltatlan, ez mindenfajta. De valaminek okán mégiscsak meglépték mind abban a remény... Benne, hogy nekik hát nézd, nem tudom pontosan, hogy mi volt a, a jogi megalapozottságuk vagy, vagy pontosan, milyen jogi elemzéseket hajtottak végre. Nyilvánvalóan költségvetésjokkal magyarázták ezt a, a döntést. Nem én a... Igen, én nem köszönöm. Én emlékszem arra, hát ott három is fél év. Én emlékszem arra, hogy, hogy a, a britek is belengedtek már egy hasonló, bocsánat, terveztek hasonló intézkedéseket, akkor az Európai Bizottság már jó előre szólt, hogy ez így nem lesz jó, és ők lépni fognak, hogyha ők ezt meglépik. Na most, hogyha a, kettős mérce a szempontból nem működik, reméljük nem működik, akkor itt az Európai Bizottságnak lépni kell, és mi harcolni fogunk azért, hogy az Európai Bizottság lépjen, és az Európai Bizottság úgy lépjen, hogy a magyar emberek tisztességes eljárásba részesüljenek. Hogyha ők úgy lépnek, hogy ezt meglépik, és aztán bíróság elé kerül, és addig a magyarok nem kapnak egy kanyit, nem kapnak a lengyelek se, de az minket ebből a szempontból nem is. nem egy kanyit, hanem kevesebbet, ami mondom. Nem, nem semmi, csak. A Igen Igen, igen, igen. Nem, nem, de most. Most az elvről beszélünk, Igen. tehát is teljesen helyén Igen. való volt, amit mondtál. Az elv teljesen tisztességtelen, nem fair, tisztességtelen. De a, fenyeget a, a Hát nézd, a veszélye fenyeget, mert hogy az osztrákok ebből a szempontból elég eltökéletnek tűnnek, meg mi is. Úgyhogy, úgyhogy mi az Európai Bizottságnál, meg az Európai Intézményeknél minden meg fogunk mozgatni annak érdekében, hogy ne elhasson elő olyan helyzet, hogy a magyar emberek kevesebbet kapnak, mint amennyi jár nekik. Akkor, amikor azt mondja Ausztria, hogy ő nem csatlakozik a V4-ekhez, de egy koridort képez az Unió és a V4-ek között, akkor az a mi idézéles forgatókönyvünk szerint való mondat, vagy mi szerettük volna azt, mármint mi Magyarország, hogy csatlakozzanak, mert ezügyben én nem vagyok felvilágosult. Nem, a V4 bővítés az csak a médiában van napi renden, tehát az egymás közt soha nem merült hát, Ebből a szempontból ezt egy izgalmas témának tartja, úgy látom, és ez folyamatos napirenden tartja, de a V4 e, bővítés az nincs napirenden. A Lajcsák kollégám, aki a szlovák különböző, volt egyszer egy ilyen nagyon jó mondata ebben a témában, hogy ami nem romlott el, azt ne akarjuk megjavítani, és teljesen igaza van, a V4 az így működik jól. Tehát nincs napirenden a bővítés, csak azt akarom mondani. Ami napirenden van az az, hogy a V4 által képviselt álláspontok mellé, ügyek mentén minél több barátot tudjunk felsorakoztatni. És az osztrákok, a jelenlegi osztrák kormány azért számos Európát feszítő kérdésben hozzánk hasonlóan gondolkozik. Például migráció. De ilyenek a szlovének is. Tehát mi gyakran tartunk ilyen üléseket, amiket mi úgy hívunk, hogy V4 plusz formátumok. És ott ott szokott lenni hogy V4 plusz Ausztria, V4 plusz Nyugat-Balkán, V4 plusz keleti partnerség. Tehát az nekünk érdekünk, hogy minél több szövetséges fel tudjunk sorakkoztatni, de a V4-et bővíteni nem fogjuk. Tegnap a Kormányinfón szóba került az új plakát, amelyen számosan ott vannak, és arról van szó, hogy Soros gyöngyöleli őket át, és majd hogyan fogják átvágni a sorompót, vagy fogják a sorompót, a kerítést is fogják megszüntetni. Ausztriával, most kerítésügyben, Szlovéniával, horvátokkal, románokkal, mindazokkal, akik egyébként a migráció ügyben vagy a migráció vándorlása ügyében érintettek, van-e most bármilyen konfliktus? Hát nézd, konfliktus nincsen, de konfliktus helyzet generálisan az van, mert hogy a migráció kapcsán még mindig súlyos viták dúlnak, Európában, és úgy tűnik, hogy ezek nem is jutnak Nyugvópontra, és e, most már nem csak az Európai Unió, az ENSZ-ben is e, elég durva vita zajlik a, a migrációról. Ugye itt február 5-én el fog kezdődni egy nemzetközi tárgyalássorozat arra, hogy az ENSZ globális migrációs csomagja, az hogyan is nézzen ki egészen pontosan. Számomra, nem ez úgy néz ki, ez úgy néz ki, hogy korábban megalkottak egy deklarációt. Igen. New Yorki deklaráció. Ez leírja gyakorlatilag, hogy a migráció az mennyire jó dolog, mennyire megállíthatatlan, és mennyire szükséges, hogy ezt ösztönözzük. Ezek után ugye a főtitkár elmondta ugyanezt. Deklaráció, Ez még 2016-ban. És most pedig az ENS-nek, az ens közgyűlésének, tehát a tagállamoknak el kell kezdeni egy tárgyalássorozatot hat fordulóban, amelynek nyomán majd decemberben egy kormányközi konferencián elfogadják azt a dokumentumot, amit úgy hívnak, hogy globális migrációs csomag, amilyen mindenfajta irányelveket fog tartalmazni, amikhez ez aztán az 2016-os deklaráció, ez most 2018 februárjában olyan nagy meglepetés nem okozhat. Nem, nem az okozza a meglepetést, hanem a meglepetést az okozza, hogy mielőtt ezt a, a deklaráció alapján előálló dokumentumot vitára bocsátották volna, ez február 5-e a főtitkár kihirdette a végeredményt. Na most... Szerintem te se veszel részt soha olyan vitában szívesen, aminek a végeredményét előre kihirdették. Um, úgyhogy megmondom, ez óriási csalódás, mert én azt gondoltam eddig, hogy az ENSZ egy önmagát komolyan vevő szervezetként nem engedheti meg magának. Jó, azt mondták, csak, mondták nem volna, Honnan van az ENSZnek ez a kopasz bátorság, mert elnézést a fogalmazásra. Én, én, én megmondom neked, szerintem onnan, hogy az ENSZ főtitkár pontosan tisztában van azzal, hogy az ENSZ tagállamainak egy jelentős része, talán a többsége is, az, de jelentős része biztosan kibocsátója a migrációnak, vagy tranzitútvonalat biztosít a migrációhoz. És tudta, hogy azzal nem vállal nagy kockázatot, hogyha ezt mondja, mert a többség én az, az valószínűleg mert megy... Ezt akarja? Országuk. Hát ez a kérdés, hogy vajon miért kellett neki ezt a nyilatkozatot -e megtenni, én ezt nem és tudom ugye, megítélni. Van, akkor vajon miért Magyarország az egyedüli? tudom, ott van még az Egyesült Államok korában, de vagy Franciaország, Olaszország, Németország, azok most miért nincsenek együtt velünk? Én, én a magam, vagy a magunk nevében tudok nyilatkozni, bár kicsit hogy Csábító, hogy ezen országok nevében is nyilatkozatot tegyek, de ezt inkább meghagyom Jövő másnak. Hogy? Jövő kérdés. De én inkább azt, én azt tudom neked mondani, hogy, hogy azért az mégiscsak nem járja hogy vitára bocsátanak majd valamilyen kérdést egyszer, de előtte gyorsan megmondják, hogy mi lesz a vége annak a vitának. Hát egy ilyen, ilyen, ilyen vitába kivesz részt szívesen. Szóval a tisztességtelen meg a nyílt vitának a lehetőségét elveszik, ezek után ne csodálkozzanak, hogyha az ember hoz egy az, komoly döntést. a, döntés... a János, a mondott, én az összes dokumentumat szívesen elnézést nem ismerem, de itt vagytok ti, a menyszer meg te, majd ti összerakjátok az egészet, hogy végül is tényleg állampolgári vagy, vagy, vagy szabadságjogok közé tartozik az, hogy az ember bárhol születhet, legyen joga ahhoz, hogy a további életét bárhol máshol élhesse le? Ez jelenleg nincs így. Ez a dokumentum gyakorlatilag azt akarja előírni, hogy a Migrációra, mint egy alapvető emberi jogra kelljen tekinteni. De tekintetben a migráció az nem Afrikára vagy az arab vonatkozik, hanem egyáltalán arra, amikor valaki születik valahol, és valamilyen okból gazdasági vagy politikai menekültként, vagy a vallása miatt, vagy bármi Igen. más miatt elhagyja az országát, annak érdekében, hogy máshol éljen. Igen, de az nem egy alapvető jog, hogyha én mondjuk akárhonnan háborús a gazdasági válság sújtotta, vagy akármilyen növezetből elindulok, és én, nekem, én, mondja, én Németországban akarok élni. Ez nem egy alapvető de jog. Ennek a, ennek ez nem a nem egy és gyakorlatilag ez történik, hogy a migrációt, mint emberi jogot akarja, migrációs jogot, mint alapvető emberi jogot akarja beállítani, aminek a nyomán a legális, meg az illegális migráció között még már csak nagyon a létező vonulat teljesen ki akarja radírozni. Ez teljes mértékben jelentétes a mi És február 5-én mi történik ez ígyben? Hát február 5-én nyilvánosságra hozza a mexikói és a svájci ENSZ képviselő a... a ezt a vonatkozó első javaslatot, azt meg fogjuk nézni, és hogyha azt látjuk, hogy az, az semmilyen előrelépés nem tartalmaz a magyar érdekek mentén, akkor ebben a tárgyaláshoz a nem leszünk sérülni. Ez azt jelenti, hogy a svájci ENSZ képviselő Svájc nevében fog Nem. Ez, ez az azt jelenti, jelent? hogy a. Akkor most mondok egy-két ENSZ-es egy, és elnézést kérek, tényleg elnézést kérek. Szóval kofacilitátorokat neveztek ki, ugye? Igen, Mondtam én, majd 7-25-kor ez ugye elég durván hangzik. Igen. Tehát a két kofacilitátor, aki, aki felelős azért, hogy, hogy ez a javaslat előálljon, majd utána a vita során Igen. alakuljon, ez a, a mexikóiak és a svájciak ENSZ mellé rendelt állandó képviselője nagykövete. Ilyen van minden ország, meg is van. Ezek New Yorkban vannak, ott, ott, ott dolgoznak. Ők a felelősek azért, hogy ez összájó. Nyilván az emzbürokráciával együtt. A például azért nagy vagy a kettő, azért nagyon jó, mert ugye Mexikó egy kibocsájt ország, Svájc potenciálisan egy befogadó ország. Ebben vajon Svájc konkrét véleménye is benne van-e, vagy ez egyébként nincs így? Elvileg nem szabad, hogy benne legyen. Aha. Pontosan a meg nem szabad, hogy Svájc véleményeként artikulálódjon, hogy uh -huh. még szofisztikáltabbak legyünk. De itt fél nyolc előtt. Kimondhatatlan, kofacili uh -huh. már bele történt a nyelven, Azok. Nem, Igen, e, tehát azzal akár még Svájcnak konkrétan gondja is lehet, hogy olyan dolgot fogalmaz meg, amelyet Svájc se ért egyet. E, e, tehát technikailag ez a helyzet elválhat, ugye? És ha az a dokumentum az annak a jegyében születik, mint ami most van, akkor Magyarország mit lép? Nem veszünk részt a tárgyalás mert fölösleges. Ami azt jelenti, hogy egyszer is mindenkorra? Igen, hát ebben az évben, amikor zajlik a tárgyáshoz, mi azon köszönjük szépen, nem kívánunk venni, mert ugye itt van egy nagyon komoly veszély, ugye mindenki azt hangozta, hogy ez csak irányelvek, meg jogilag nem kötelező, meg jogilag nem érvényesíthető. Na de emlékszünk rá, honnan indult a kötelező kóta rendszer. Hogy önkéntes, hogy nem állandó, hogy csak az vesz benne részt, aki akar. aztán végén eljutottunk oda, hogy van egy kvázi vég illegális bevándorlók befogadására kötelező kvóta, ami miatt, aminek a benem tartása miatt mindenfajta eljárás alá vetett minket az Európai Unió. Tehát onnan indultunk, hogy semmi nem kötelező, minden önkéntes. Aztán oda jutottunk, hogy minden kötelező. Tehát, tehát itt, itt ugyanezt fog történni. Persze ez jogilag nem lesz kötelező, azt amint az ENSZ elfogadja, ez mindenki erre fog hivatkozni, hogy hát azért kell végrehajtani, mert az ENSZ elfogadta. Na most ebben mi nem akarunk részt venni. És az egyébként, hogy a kiválók sorában Magyarország a második, ennek nincs jelentősége. Nincsen semmi jelentőség. Azért kérdezem, mert úgy, erről is volt szó a kormányinfón, és egy másodperc erreig itt kötnék össze az altuszféle, oltalmazotti problémával, hogy szerintem azért van nagy jelentősége annak, hogy olyan beszélgetések legyenek, mint most, vagy olyan módon nyilvánuljon meg valaki, mint tegnap a Lázár, mert ugye abban, és ezt most nem negatívan mondom, de nem is pozitívan, abban a propagandisztikus előadásmódban, ahogy Magyarországon ma a migrációról beszélnek, abban teljesen elvesznek azok a konkrétumok, ami mentén egyébként, aki ebben a propagandisztikus valóságban nem akar élni, ki akarná magát ismerni. Hát ez az biztos, hogy, hogy a migrációról soha ennyi szó nem esett, mint most, de ennek azok, hogy soha ennyire erőteljes kihívás megnyomás nem volt migráció kapcsán Európán, mint van most. Tehát azért, ha megnézed, és azt hiszem, hogy János erről beszélt, talán tegnap a kormányimon is, hogy gyakorlatilag naponta vannak nagyon komoly betörési kísérletek még mindig a magyar határon. Tehát miközben mi itt benne azt hiszük, hogy most már a dolog az úgy kezd becsillapodni, nem, egyáltalán nem. Á, Afrikában emberek 10 milliói mozognak már a kontinensen belül, á, egyre közelebb Európához. A NATO-nak meg az ENSZ-nek vannak mindenfajta becslései 30-50-60 millió emberről, akik bármikor megindulhatnak. Amikor ezt a számot én 2015-ben bemondtam, akkor mindenki kiröhögött, már meg ezek a konzervatív becslések csak maradjunk ennyiben, egyrészt, másrészt pedig a Magyarország déli határánál nap mint nap migránsok tucatjai, vagy akár százai ja, de, próbálnak bejönni. Oké, okay, hogy nem oké, okay, de azt már, mint hogy elfogadva azt, amit mondasz, az, hogy Magyarország egy ilyen tárgyalási folyamatban kivonul, hogyha netán véletlenül ez a népvándorlás bekövetkezik, mi azáltal, mert ebből kivondulunk, nem fogjuk tudni kivonni magunkat. Na, de ez egy világos jelzés arra nézvést, hogy ennek a a dokumentumnak az alapállítása, vagy az alap hozzáállása vagy kiinduló hamis. Mert ez a vita, ez a dokumentum arra a kiinduló épül, amit nem engednek megvitatni, hogy a migráció jó, és a migráció megállíthatatlan. Én azt gondolom, hogyha komolyan akarunk ezzel a kérdéssel foglalkozni, és komolyan számítanak, vagy számítottak volna ránk, mint tagállamok, hogy akkor erről vitázunk, akkor az alapállítást is meg kell volna vitatni. És nem az van, hogy most az alapállítás az, hogy a migráció jó, és megállíthatatlan, na akkor, akkor következik ebből, van a, mi következik ebből. hanem mi ez a két ember, hanem... akinek nem tudom kimondani a nevét, a, a pozíciójukat, mást mond, mint ami eddig volt. Nekem nincsenek illúzióim, jános, megmondom őszintén. Tehát a, a, az eddigi álláspontok alapján ez egy e, migrációpárti dokumentum e, lesz, ezért aztán az nem, is, az nem is lesz értem nekünk erről vitázni. Még még egyszer, mondom, ha az alapproblémáról nem engedsz vitázni, hogy jó-e a migráció, és megállítható-e, nem, nem te ezt kijelented, akkor nem, tök bán, te... nagyon teljesen fölösleges utána erről beszélni. De miért nem hagyják a vitát? ezt nem hát ez a kérd- Hát ez a kérdés, hogy miért nem hagyják? De hát ezt nem, nem tőlem kell megkérdezni, nem azok, akik nem hagyják, mert szerintünk a migráció rossz, és meg kell állítani. De, ha ez nem, de hogyha ebben az alapkérdésben már eleve nem lehet vita, akkor az egész fölösleges úgy, hogy majd a beszélgetés egy másik, Navarasi Tibor, akitől nyilvánvalóan meg fogom kérdezni, hogy egyébként ezügyben Magyarország út úttörőként nézzek el. Mm. Mondván, hogy az, hogy Magyarország elsőként vagy másodikként lép, Második. az nem feltétlenül negatív, de azért az ember foglalkoztatja, hogy vajon mások miért nem gondolják ugyanúgy, mint mi. Hát nézd, én annyit tudok neked mondani, hogy. Az ominózus enszfő titkári nyilatkozat után sok ország kifejezte a csalódottságát, hozzánk közeliek, már földrajzilag, meg tőlünk nagyon távoli, földrajzilag nagyon távoli országok is. Azt, hogy ők mit fognak lépni, azt én nem tudom, ez nem jelent semmit, hogy nyilván gyakorlatban, hogy kifejezték a csalódottságokat, de hogy sok embernek szöget ütött a fejben, hogy ez így nem jó, az biztos. Ahhoz akarsz-e bármilyen kommentárt fűzni, amit a Timmermans mondott, az ahol, hogy ő miért találkozik és miért beszélget Sorossal Európa jövőjét, illetve amiről tegnap volt híradás. Um. Ugye sok csak annyiban van összefüggésben mindazzal, a, e, amit eddig mondtál, hogy ugye fogalmazást tekintve arról volt, hogy az ez, esznek is van soros terve. Mert ez hát, a mi De nézd, én ott Tegnap volt, hogy volt lehetőségem találkozni újságírókkal, ott is próbáltam elmondani, hogy ha az ember fejjel minden politikai érzelmet lehántóva, a dologról leül, kinyitja az internetet, és végül azokat a koncepciókat, nyilatkozatokat, stratégiákat, amiket Maga Soros György, vagy az által támogatott szerzetek leírtak, ezek nyilvánosak ott vannak az interneten akkor onnantól nem teszi fel azt a kérdés, hogy van-e terv, és nem teszi fel azt a kérdésem, hogy ez mondjuk egybevágja az ENSZ főtitkár nyilatkozatával. Mert mindkettőre igen a válasz. Csak le kell ülni és el kell olvasni, és mindenfajta érzelmet, függett, meg emóciót el lehet távolítani, csak hidegfejjel végig kell olvasni. Tud hát ott le van írva, mennyi embert kell behozni, a nemzetállamok koncepciója, hogy miért nem jó, hogy van, miért ne legyenek határok, stb. stb. Majd ezt az ember összeveti azzal, amit mondott az ENSZ Föltitkár, és azt hát mondják. Tamás, majd segítesz abban a menszerhez szólok, aki nem beszélde itt vagy jelen, hogy... Szójúvő, szóval nem kell beszélni. Én szoktam vallani hangját, hál' Istenem, hogy akkor ez elvileg, amennyiben időpontilag egyeztethető, akkor habonta ismételjük. Mert nem pontosan ez, tehát nem ugyanezek a kérdések. Lenne? Megkönnyíted, igen, a dolgunkat. Igen, de például a Sziart úrnak a tiszteletére került fel ez a plakás szerint, ezt nem is volt. Felvirágozva nem lett a civil rádió, de jelentős erőket mozgósítottak annak érdekében, hogy a külügyminisztert néltó a körülmények között fogadják. Nagyon kedvesen, köszönöm szépen. A civil szépen. rádió teljes távj egyébként eszméileg azonosul-e mindazzal, amit a mondasz? Tehát ennyire önzetlenek is függetlenek tudni. Igen, mondani, igen, az de az én ezt én nem én. is kértük számon senkinek. Nem, nem, nem, nem, nem, nem, én ez egy kétségtelen. Jövök legközöbb, is köszönöm a lehetőséget. Meg nagyon bírom a Tamásra, szívesen. Ketten vagyunk. Sziasztok! van elnézést a csúszás, én is elnézést kérek, hogy hajnalok hajnalán hagytam önnek üzenetet. Én nekem teljesen felborul az időrendem. Tehát tegnap este fél tizenegkor olyan, akkor hagytam üzenetet, akikben egyáltalán nem ismerem. Ugye egyszemélyes tább vagyok, és ugye időnként vannak ilyen fellángulásaim, amikor a műsoromat összehozom, és akkor nem vagyok tekintettel sem emberre, sem Istenre természetesen abban az értelemben, hogy este telefonálok, a, egyébként Istenre tekintettel kell meg mert hát az ember nem a saját magának, úgyhogy elnézést. Jó reggyszer, kívánok, semmi probléma, ma így voltam. Nem csak itt a hallgatásom az annak szól, hogy én nem vagyok egy automata, tehát az ember a Sziártó Pétert itt vendégül látja, de ugyanígy van önnel is, azután megjönnek a hírek, tehát... <kül> hogy az ember azért egyik pillanatban a másikra nem tudja túlteni magát azokon az élményeken, amelyeket így szerez. Beleért vagy, én még a tekvendék szeretetét abban a formában, hogy itt voltak, még sohasem élveztem. Úgyhogy nem beszél rosszul, hogy most kinyitom az ablakot, mert nem lehetett kinyitni az ablakot, mert belőnek. Értem, igen. Önnek néha nincs olyan érzése, hogy olyan az élete, mint egy film. <gül> Hát nem tudom, vannak unalmas filmek ez kétségségek. <gül> én nem akarok gondolod, és ilyen érdekes filmre gondoltál, nem unalmas. Hát <gül> ja, én... igen, tehát egészen vannak az életemnek olyan helyzetei, meg olyan szakaszai, amikor elkezdve, hogy egy jó filmet lehetne csinálni. Filmvig elsősorban. Hát egyfelől, másfelől nekem, meg mindig a barátom itt az eszembe, hol Kristina, a Krisztina, hogy gyakran mondja azt, hogy szeretne a mellén zsebben beletni, hogy tanulja legyen olyan beszélgetéseknek, amelyeknek egyébként nem lehet tanulja. Azért biztos vagyok abban, hogy akár uniós biztosként, akár külügyminiszterként volt olyan élménye, akár, akár korábbi minisztersége idején nem, nem lehet kimondani, mert olyan hosszú, ami olyan élmény, amire egyébként nem tett volna szert, hogyha nem bírat vala tudussal. Igen, igen, igen, volt, volt Jocsán, ezek, igen, így van. Azt árulj el nekem, hogy nem, mintha Szigártó Péterrel olyan lenne találkozni, mint a Leonard Bernstein-nel, aki Leonard bernstein is van mondva, de ez most nem a Bernstein felmagasztalása és Szigártó Péter becsmérlése, vagy fordítva. De abból adódóan, hogy ön olyan titulussal bírt, mint amilyennel, kivel találkozott, ami őre hatott, és ami valószínűtlen egyébként, ha nem rendelkezett volna azzal a titulussal, akkor összejöhetett volna. Én csak azért mondom, mert én, mint rádiós, soha a büdös életben, ha nem lettem volna a rádiós, nem ismerkedhettem volna meg a Kocsis Zoltánnal, az Eszterházi Péterrel, hogy csak véletlen mondja két olyan szemét, akinek az ismerettségére büszke vagyok, különösen az utóbbira, aki nem sokkal a halál előtt fogadott bennünket, mert az volt a kérésem, hogy a barátnőmnek a születésnapi ajándéka hat legyen az, hogy nála ott, ott leszünk június 24-én. Melyik titulusomra vonatkozik a kérdés? Bármelyik, bármelyik? Bármelyik, bármelyik. Bármelyik. bármelyik? Ó, hát ilyen rengeteg, hát ilyen rengeteg. De azt kérdezem, hogy melyik az hát a ami... Péter is ebbe, ebbe a körbe tartozik, mert Eszterházi Péterrel én úgy ismerkedtem meg, hogy a, amikor közigazgatási és igazsági miniszter voltam, nem is olyan hosszú nevet egyébként, akkor a perspektívám. Mindig így Igen, hát a közigazgatásig lehagytam mindig, ezért korholtam rendszeresen, igen. pedig Na, tehát a lényeg az, hogy a Petőfi Irodalmi Múzeumban volt egy örkény század, születésének századik évfordulójával kapcsolatos rendezvénysorozat, amit a, a minisztérium is támogatott, és én nyitottam meg, és ott volt Eszterházi Péter, és ott ismerkedtünk meg, de, és aztán utána még találkoztam biztosként is, találkoztam vele, mert szükségesnek tartottam, hogy... Ha már kultúrájé felelős biztos vagyok, akkor néhány olyan emberrel találkozzak, aki, aki számomra a magyar kultúrát emblematikusan képviselik. De hát, hogyha külföldi kell mondanom, aki, aki, aki hatással volt rá, én mindenképpen azt tudom mondani, Frank Walter Steinmeier, aki, aki most Németország köztársaság elnöke, az én időmben külügyminiszter volt, sőt azt megelőzően, amikor én még frakcióvezető voltam, akkor ő is frakcióvezető volt, a szociáldemokraták frakcióvezetője volt a Bundestagban, és ővel többször több élethelyzetben találkoztam. És azt kell mondom, hogy ő egy olyan ember, aki, akivel sok kérdésben nem értettünk egyet, de aki, akire úgy büszke vagyok, hogy őt megismertem. Egy nagyon szimpatikus személyiség. Mondom annak ellenére hogy politikai <hállt> Azt erője nekem, hogy jó, hogy ezt a példát mondja, ugye rólam köztudomású, vagy egy szűkabb körben köztudomású, hogy emberi kapcsolatokat ápolok azért, mert a szakmai kapcsolatok számomra egyébként kevesek jut eszembe, tartozik is egy találkozóval. Igen, igen, igen. igen, hogy igen azt kérdezem, hogy ami az önszemélyes tevékenységét illeti, abban volt a -e jelentősége annak, vagy lehetett a -e jelentősége annak, hogyha volt valamilyen vékony vagy vastagságú privátszál? Hogy nem? Szerintem óriási jelentősége van. A politikában óriási jelentősége van ennek. Itt, ahogy látom, az Európai Unióban talán még nagyobb, mint a magyar. Sokszor mondjuk a magyar politikára, ugye, hogy ez mennyire rossz, hogy ilyen személyi alapul, ennél sokkal-sokkal erősebben érződik mindez az Európai Unióban. Azt is mondtam, hogy személyes jó kapcsolatokkal szinten mindent el lehet intézni, vagy nagyon sok mindent el lehet, sokkal több mindent el lehet intézni, mint egyszerűen csak az intézményi és a formális csatornákat használva. És, és ebből a szempontból én, én is úgy vagyok egyébként, hogy a, a személyes kapcsolatok vagy egy személyes szimpátia az, az politikai nézetkülönbségeket is. A fölül nem is tud írni ideje, de jelentősen tud tompítani. És ez mennyire jellemzi ezeket a kapcsolatokat, fontos. vagy az abból adódó találkozókat a diszkréció? Jellemző. Szerintem alapvetően jelzés, ez például jól mutatja az is, hogy, hogy én azt hiszem, nem szereplek a minden nap az újságokban, hogy fú, ezzel találkoztam meg, azzal találkoztam meg, ez beszéltem, meg, meg az beszéltem meg. Ami azt hiszem, hogy nem csak én vagyok diszkrét, hanem általában azok az ismerősek, hogy azok, azok az emberek is, akikkel találkoztam, ők is diszkrétek. Amit ön csinál, arról én azt feltételezem, független attól, hogy éppen milyen pozícióban van, beleértve vagy az valószínűtlen, hogy ön például egészségügyi miniszter legyen, mert azt gondolom, hogy azt nem vállalna el, mert az nem az ön területe, de ahol ön volt, az egy, azok szakmai feladatok voltak, ezt én ugye jól látom. Igen, igen. Igen. Hát ugye én most mindent elkövetek annak érdekében, hogy tájékozott legyek a magyar belpolitikát, illetően kicsit bele is betegettem a szószoros értelmében, és Sziártó Péternek is, Ázár Jánosnak is, a legkülönbözőbb személyeknek attól függően, hogy éppen kivel beszélgettek, és miről azt akarom mondani permanensen, konkrét dolgok kapcsán, hogy Magyarországon nagyon sokszor az a probléma, hogy az a kampányüzemmód, ami most négyesben van, vagy ha tetszik hatosban attól függően, hogy milyen autóról beszélünk. Az egyébként Magyarországon soha sincsen kettesben vagy egyesben, hanem minimum hármasban van. És ugyanakkor vannak olyan dolgok, amelyeknek az objektív ismerete elvárható akkor, amikor dolgokról beszélünk, mert amikor kampányüzemmódban beszélünk dolgokról, akkor valójában. <kül> úgy beszélünk dolgokról, hogy közben, hogy az micsoda, annak jelentősége nincs is, hiszen maga a kampányüzemmód elviszi a jelentőségét annak, hogy mindenki tisztában legyen, hogy miről beszélünk kampányüzemmódról. És ugye itt Adott esetben a migráció kapcsán, amiről múltkor is beszéltünk, a befogadás, az oltalmazotti státusz, a kerítés léte vagy nem léte, a kvóta ezek mind-mind olyan beszédtémák ma Magyarországon, kampány kampányüzemmódban teljesen érthetők. Ha ugyanakkor visszakérdezne az illetőről, hogy tudja, hogy miről beszél, pillanatok alatt zavarba jönne, és annak függvényében egyébként, hogy milyen hangulat alá van, lenne pillanatok alatt ellenséges önnel vagy velem szemben, mert azt érzékelné, hogy valamilyen módon uh, ki akarnak vele kezdeni, holott ő, ő pontosan megválaszolta a kérdést, de aztán azt is érzi, hogy annak az attribútumaival minimálisan sincsen tisztában. Ez Magyarországon szerintem egy nagyon fontos és nagyon veszélyes jelenség. Igen, teljesen egyetértek. Én gyarakszom, hogy részben a történelmi hagyományok mellett, mert biztos, hogy a történelmi hagyományok... De nem lehet egy olyan országban élni, hogy egyfolytában az ördög föl van festve a falra, könyörgöm. <gül> meg jön a farkas, jön a farkas tehát azért valami farkasmentes övezetnek átmenetleg lennie kéne, elnézést, most befejeztem de ha ha ez valóban igaz, amit most végén mondott, akkor ez ki fog alakulni, tehát ebben az országban azért nem az em hogy milyen? vannak akik morognak de összességében nem az emberek ellenére van az ördög a falra festve hanem a helyzet az tendencia szerű, amikor nincs az ördög a falra festve, akkor az emberek azt kérdezik, hogy miért nincs semmi sem a falra festve É, és, és a magyar politikában éppen azt akartam mondani, hogy egyrészt vannak a történelmi hagyományok, amelyek, amelyek egy behoztak egy olyan jelenséget, ami a kompromisszumot teljesen leértékeli. Tehát Magyarországon kompromisszumot kötni az azt jelenti, hogy megalkúvónak lenni kétszínűnek lenni, vagy lepaktálni az ellenséggel, és ez ennek biztos megvannak az egyrészt a történelmi hagyományai. Másrészt pedig az, amit, amit ön is mondott, én úgy gondolom, hogy ez, ez egy nagyon fontos dolog, hogy ahhoz, hogy kompromisszumot kössön valaki, egyrészt, hogy kompromisszum kész legyen valaki, az ismernie kell az adott ígynek minden ágát és bogát, hogy hol Igen. tud engedni, hol, hol jár jól, hol jár rosszul. Sokkal egyszerűbb vabank menni, tehát azt mondani, hogy hogy mindent vagy semmit, mert akkor nem kell szösszölni a részletekkel, nem kell megtanulni egy ügynek a részleteit, hanem, most te migránspárti vagy, vagy migránsellenes vagy, mondd már meg. És akkor mind a két oldalon ez a játék Igen, meg. Igen, de mégis valamilyen okból működik, és sokan kérdezik, hogy meddig működik, amire nem tudja az ember a választ. Hát itt a ki... történelmi hagyomány szerintem. Tehát Igen. az, hogy a magyar ugocsa non-koronát, és mi aztán nem, mi, mi nem fogunk leülni, tárgyalni az ellenséggel. Nem, mi az utolsó töltényük küzdünk. Akár baloldali, akár jobboldali az ember, az a tökös magyar ember, aki az utolsó csepp ha kell, elpusztul azért, hogy az, amit mondott, még ha összetett mondat is, annak minden szava száz Jó, de drága jó Navracis úr, ugye azt mondja, hogy mitől állna be ebben változás? Hiszen ő olyan történelmi időpontokat nevez meg, amelyek nem, hogy eh, arról szólnának, hogy jövőre más lesz ez, hanem száz évekre határozta meg az ország életét, és akkor ezek szerint száz évekre még meg is fogja. Hát én meg azt mondom, hogy miért ne állna be változás? A, az, a kultúra váltás az hosszú távú ciklusokon keresztül történik, de történik. Tehát az, hogy a... ön egy... például egy olyan valaki, aki a változás előszerít valamilyen érzékszervével, mint hogy az ember feltartja az ujját és néződ, hogy hogy fúj a szél, azt érzékeli? Öm, nem, most még, de ez nem, ez nem jelenti azt, hogy nem több, én annak idején, amikor ismét hangsúlyozom, közigazgatási és igazság minikter voltam, akkor én, amikor elindítottuk ezt az egész közigazgatás átalakítását, akkor én nagyon nagy hangsúlyt fektettem arra, hogy ne csak új hivatalok legyenek, ne csak a kormányablakok legyenek szépek, új berendezésekkel, új egyenruhával, és a többi, és a többi, hanem az ott lévő ügyintézőkbe is próbáljuk beleszugerálni, hogy itt most nem csak az eljárási szabályokat kell megtanulniuk, hanem egy új kultúrát is el kell sajátítani. Rövidnek bizonyult az idő, összesen ugye négy évig voltam közigazatási és igazság miniszter, ez nyilván nem elégséges ahhoz, hogy egy kultúraváltást elérjen az ember, de volt olyan élménye, amikor elmentem már nem közigazatási és igazság miniszterként kormányablakba, akkor az ügyintézők kijöttek és azt mondták nekem, hogy Drágan is úr, maga volt az utolsó, az első és utolsó olyan magyar politikus, aki hozzánk beszélt, és aki megbízott bennünk, és ez nekünk annak idén szárnyakat adott. Vagyis valami akkor ott elindult. Tehát el lehet indítani szerintem egy, egy kultúraváltozás, de ehhez politikai konszenzusra lenne szükség, arra lenne szükség, hogy, hogy ne, tehát ha most a helyzet az, hogyha most valamelyik akár kormánypárti, akár ellenzéki oldalon valaki bejelenteni, hogy ő hajlandó kompromisszumot kötni a másikkal. Leül, és addig nem áll föl, amíg valamilyen kompromisszum nem születik, akkor őt árulnak kiáltanák ki a saját oldalán, és egy gyenge akaratú politikusnak a másik oldalon, akit rögtön ki lehet használni, és hogy nincs becsülete Magyarországon a kompromisszumnak. És amíg nincs arra a kapcsolatban egy közmegegyezés, hogy a kompromisszum jó, ha mindenki enged, akkor az önmagában egy jó dolog, Addig nem ez kultúraváltás, ez nyilvánvaló. Igen, nem csak arról nincsen szó, hogy a kompromisszum adott esetben jó, hanem az ügyben sincsen iniciatíva, hogy mivel kapcsolatban és hogyan kéne kompromisszumot kötni, mert ha bár mindenki azt mondja, hogy a bölcsekköve nincs nála, azért nagyjából mindenki úgy viselkedik, mintha nála lenne. Így van, pontosan, pontosan. Most, ha van. nálam van a bölcsekköve, akkor hülye leszek odaadni a navracsisnek. Erről van szó. Na most ez az, így van? Erről van szó, hogy ez, ez a, de ez nem csak a politikában van így, a közutakon is, hogyha megfigyeli, meg, meg bárhol a, a hétköznapi beszélgetésekben, a vitáknál nálunk, pillanatok alatt ilyen kiszorító stílus. Én, én, én ezt minden pillanatában megélem, csak azt veszem észre, hogy abból ki kell menni fizikailag, hogy az ember erről megfelelkezzen, mert egyébként ugye, ahogy az arabok között arabul kell beszélni, és úgy kell viselkedni, Magyarországon meg így kell viselkedni, mert én sose fogom elfelejteni, amikor a lányomat, amikor nyolc éves volt, akkor egy fiú mindig mögötte ment fel a csúszdán, és mindig előtte csúszott le, és a lány ezt kifogásolta, és azt mondta a fiú, aki volt mondjuk 9, hogy E, valami jó esélyt mondott, hogy érsz erőszakosnak, vagy nem tudom, leleményesnek kell lenni jobb, ha már most hozzászoksz, mondta a lányomnak, aki oda, hozzám elmesélt, és mondta, hogy most mit csinálják, én megköpni el nem tudtam. Igen, ez hát az ezt ott van egy Fiú, azóta már biztos leleményes és erőszakos. Hát de, ó, akkor is az volt. Igen. Azt kérdezem öntől, hogy egy merészváltással akkor ugye erről néhány volt szó, mint hogy tegnap is volt szó a kormányinfon, Önnek van arról saját véleménye, és az el is mondható, hogy Magyarország egyébként hogyan mint óhajt részt venni az ENSZ munkájában, ami a migráns ügykezelését illeti, amely Magyarországon úgy van beállítva, és ez nagyon fontos dolog, mert ugye ennek tételes ismerője nem vagyok, mint hogyha egyébként az emberi jogok közé felvétetne az a pont, mely szerint függetlenül, hogy hova születsz, bárhol bárho lejelheted az életedet, és ma Magyarország úgy döntött, hogy ha ezt ebben a formában a svájci és a mexikói kimondhatatlan nevű ember megerősíti már, mint amit az ENSZ fő titkár kitalált, akkor köszönni szépen Magyarország ebből nem kér. Nem ismerem az ügyet, én csak címeit, újság címeket láttam, de nem olvastam őket, mert utóbbi napokban elég sűrű, nem, nem volt időm elolvasni. ez egy 2016 óta létező folyamat, tehát... Igen, de én most találkoztam vele, hogy a ha jól látom, a magyar nyilvánosság is most találkozott vele, mert most nem csak cikkek mindeseténységben a migráció nem emberi jog, tehát az, az lehet egy probléma, de jobbnak azért még se nevezném. Az, hogy ezügyben Magyarország az Egyesült Államkultán másodikként a hangját emeli föl, az azt mutatja, hogy egy dolog lényegtelen, a többiek számára nem fontos, vagy lehet harmadik, negyedik szempont? Lehet harmadik, negyedik szempont szerintem. Ez, mindenki, abban mindenki egyetért, hogy ez egy lényeges dolog, a kezelési módjában vannak szerintem, vagy van komoly különbség. Tehát van, aki, van, aki nyilván azt mondja, hogy, hogy nem kell frontálisan ütközni, hanem inkább puha módszerekkel kell befolyásolni a pozíciókat. Szerintem most inkább ez az uralkodó, mint ahogyan az Európai Unión belüli migrációs probléma kezelésénél, is ezt látom, hogy a legtöbb tagállam nem a magyar stratégiát választja, hanem azt hogy nyilvánosság előtt nem hangoztatja az ellenvetéseit, a kulisszák mögött vagy a végrehajtásban viszont ezt kifejezésre jutottja. Ez csak módszerkérdés szerintem. De ez valójában egy álságos magatartás? Hát ez megítélés, megítélés kérdés, hogy álságos magatartása vagy nem. Az Európai Unión belül több tagállam ezt arra használja, hogy úgynevezett ugye, csomag csomagokat rakjanak össze, döntéshozatali csomagokat, vagyis azt mondják, hogy nekünk a, a migráció nem annyira fontos, de mondjuk fontos a környezetvédelem. Következésképpen nem, nem hajtom végre a migrációs lépéseket, hanem azt mondom, hogy én ezt ugyan elfogadtam, de csak akkor hajtom végre, ha a környezetvédelemmel viszont nekem megadják ezt tehát Tehát alkupozíciót képez magának. Nem frontálisan ütközik, hanem alkuba bocsátkozik. És itt eljutsom, hogy meg én a kompromisszumok értékéhez, vagy értéktelenségéhez. És mindaz, ami Soros György személyéhez kapcsolódik ez ügyben az az egészet színezi, vagy szinte lefedik egymást? Mert néha az embernek az az érzése támad már Magyarországon, hogyha nem lenne Soros György, akkor migráció se lenne. Ami persze Igen, azt gondolom, hát... hogy nincs így. Nem, ez, be, ez biztosan nincs így. Soros, Soros György nem egyedül a migrációban fejti ki a meglehetősen különös vagy, vagy, vagy karakes véleményét, hiszen ő korábban nyilatkozott már maga az Európai Unió ellen is, ha jól emlékszem. Ugye valuta válság kapcsán rengeteget nyilatkozott, világgazdasági válság kapcsán hogyan kell ezt minden megoldani. Tehát ő Soros György egy sokat szereplő ember, de hát azt is mondhatjuk, hogy a az ilyen globális kérdésekkel kapcsolatban Mark Zuckerberg kezdve, vagy Zuckerberg, attól, között, hogy fenyegetjük, től kezdve Bill Gatesig, hogy az amerikai filantrópia hagyományát követve, a gazdag emberek egy idő után úgy gondolják, hogy ők azért gazdagok, mert nagyon okosak, és, és a nagyon okosak, akkor ezt mindenképpen az emberiség szolgálatába kell állítani. És, és akkor innentől kezdők kinyilatkoznak később alapítványokat hoznak létre, és akkor azzal pedig a saját ugye, biztosan, majdnem minden ilyen nagyon gazdag amerikai eh, embernek van saját alapítványa, amely az ő cégkütűzéseit hivatott kiteljesíteni, vagy annak az elérését segíteni. Tehát ilyen, Soros Jani is egy ilyen szereplője a, a globális közéletnek fogalmazom. És ennek a globális közéletnek miért nem érdeke az, hogy kommunikat a kommunikációban ezt úgy mutassa be, mint amilyen? Mm, azért, mert ilyen globális közélet struktúrálisan szereplői vannak, de strukturálisan nem létezik. Nincsen, a globális közérlet nincsen médiája, nincsen, nincsen közvéleménye ilyen értelemben. Ez egy van érdekes a... gondolat, amit mond, és hogyha ennek a helyi leképeződése az, ami Magyarországon van, akkor az valójában lehet egyszerre a lokalitásnak a pozitívuma, vagy a negatívuma. Igen, igen, igen, igen, kifejezetten. De az Európai Uniónak is ez a problémája, hogy miközben vannak olyan ügyek, amikkel úgy gondolja maga az Unió és az Unió intézményrendszere, foglalkozni kell, de nincsen olyan médiája, nincsen olyan közvéleménye. Most a, a migráció lehet az első ilyen ügy, ami közvéleményt teremt az Európai Uniónak, mert a migráció az első olyan európai ügy, ami nem csak mindenkit foglalkoztat Észtországtól Portugáliáig, de azonosítható személyei, képviselői is vannak a különböző véleményeknek. Orbán Viktortól, angela merkelem keresztül Franz Cimmerman Tehát És ez még nincsen meg világviszonylatban. Tehát itt a migráció hiába világméretű probléma, azt nem mondhatjuk, hogy ma egy világ szinten globális szinten vitatkoznának róla, viszont az Európai Unióban ez most már kialakulóban van. Igen, csak most ez a, globaliz <coughs> Tehát a globalizáció meg a migráns probléma részint érintek de ezek különböző dolgok, de az, ahogy Magyarországon ezzel az ember a hétköznapokban találkozik, az valami olyan fenyegetettség, amire a mai politika ráérzett, és akkor is játszik vele, amikor egyébként a hétköznapoknak semmilyen közük nincsen hozzá. És ott létrejön egy olyan fenyegetettség, egy olyan irritált állapot, amihez nehéz hozzászokni. A politika mégis azt mondja, hogy bármelyik pillanatban a fejedre hullhat egy tégla, és amikor az Alföld közel én van, akkor ezt csak elrögi magát, hogy nincs épület honnan esni tégedre a fejedre, mire azt mondja a politika, bíz rám, én el tudom intézni. Igen. Ez így, van. ez így van. Ezt meglátjuk, hogy ez egy átmeneti időszake, vagy, vagy tartósabban átmeneti időszake. De ez valóban így van, a, a közszangulat a óriási hatása van ez a, és az ezzel kapcsolatos vita is. De, de pontosan azt láttam a... a ugye volt egy héttel ezelőtt, vagy talán a hét elején ez, a, ez, a, ez az ügy, hogy egy helyetes államtitkár egy máltai lapnak nyilatkozó elmondta, hogy... Ön, igen, több, nekik, már, igen. Hogy, hogy több hetes lehet, igen. És, és pont azt látom, hogy az ellenzék reakciójából számomra az következik, hogy azért ez a, ez a fajta félelem, vagy rettegés, ez többé-kevésbé konszenzusos a magyar politikai életben. Tehát a magyar... Ez egy nagyon érdekes dolog, amit mond ezekkel kapcsolatban, hadd mondjam el egy élményemet. Ugye a kormány infón ez nagyon is egy fontos téma volt, és azt lehetett meglátni, és ez egy nagyon pozitív dolog volt. És pontosan, ha nem is a kompromisszum, de meg fogja érteni nekem, mire a kompromisszum jutott az eszembe. Hogy Először is az egy nagyon érdekes dolog, hogy mit igazán Altusz Kristóf nem tett kifejezetten jót a magyar kormányzatnak a, a, avval kapcsolatban, ahogy beszélt, hiszen amikor arról beszélt, hogy ezt egyébként nem hozták nyilvánosságra, akkor közben kiderült, hogy ezek mind a bevándorlási hivatalnak honlapján felelhetőek voltak, de Altusz Kristófot nem bocsájtották el, nyílt kritikát se kapott a kormányzat részéről, de akarva akaratlan. A de az törölve. Akarva, akaratlan létrehozott egy olyan párbeszédet, hozzátéve abban a lehoztásban, amiről ön is beszél, egy ilyen ki fog győzni szituációban, de mégis egy olyan párbeszédet hozott létre, amilyen párbeszéd egyébként ellenzék és Fidesz, de sajtó és Fidesz között nem volt. Ugye a Fidesz azt nem tudja megtenni, bármennyire is próbálkozik, hogy teljesen kivonjon magát az ilyen párbeszédek elől, és azért a Fidesznek vannak olyan reprezentánsai akik nem teljesen hülyék. Ennek következtében, mint ahogy minden pártnak van ilyenje. És amikor ilyennel találkozik a sajtó, akkor egyik pillanatra a másikra kiderül, hogy ezek az emberek elkezdenek olyan dologról beszélni, amiről lehetséges, hogy egymás között beszéltek, de egyébként nem ilyen belső viszonyok között nem, és létrejön egy olyan szituáció, ahol egymás számára kölcsönösen fednek fel dolgokat, miközben mind a ketten, tehát a, a sajtó szeretné nyerni, vagy szeretné valahogy rábizonyítani a politikára, hogy hol hibázott, vagy hol futott lesre, a politika nem akar lelepleződni, és ugyanakkor nem akarja kiadni az összes kártyáját, mert ugye avval kerül szembe, hogy azért többet kell erről beszélnie, mint korábban, és akarva akaratlanul egy párbeszéd jön létre, amelyet mind a két fél óvattal kezel, mert mind a két félben van valami fél, hogy ebből mi következik, de ami például tegnap a kormányinfom volt ezügyben, arra én teljesen pozitívan néztem. Az egy másik kérdés, hogy a pártpolitika azonnal lefordítja a saját nyelvére, és mindenáron győzelemről és vereségről akar beszélni. Én ezt a párbeszédet azonban kifejezetten pozitívumnak látom, függetlenül, hogy mit akarnak ezzel csinálni a pártok. Nem tudom, mennyire voltam érthető. Hát ja. azt mondom, a talán a legegyszerűbb jelentésréteget sikerült elcsípnem. Értem, nekem, nekem az nagyon, hát mondja, mulatságos vagy tragikus volt, ahogy az ellenzéki pártok reagáltak erre a híre. Az valóban az, hogy a sajtó érdeklődik, és maga maga a Fidesz kormányzat először, vagy nem gyakran kerül abba a helyzetbe, hogy valamiről beszélni akar abban a formában, amilyen formában. De erre mondtam önnek ezt meg előzzel, Igen, hogy Propaganda volt. Propaganda volt, és a propaganda szövegben nem kellett olyan konkrétumokról beszélni, mint most. Most pedig a propaganda visszavonult, és elkezd Igen. konkrétumokról beszélni, elkezd folyamatokról beszélni. Mind a egy egymásra csodálkozik, és egyszerre csak azt látja, hogy akár ugyanabban az ügyben tudnak egymással beszélni miközben mind a két fél azt nézi, hogy ez mennyi ideig tart, mert sajnos a sajtónak is van egy ilyen párt része, miközben igen. én magát a folyamatot tartom fontosnak. Igen, és hogyha ezt hogyha azt mondja, hogy kormányi sajtó van. De én meg pont a, én meg a másik részét mondom, vagy említem, hogy ugyanakkor nagyon sajnálatos, hogy valóban volt egy kinyílt egy kegelmi pillanat, kormány és ellenzék kapcsolatrendszerben is, hogy lehetett volna beszélni erről értelmesen is. az hát, ellenzéki ott az pártok... Kevésbé létre. Ott kevésbé jött létre. Hát sőt, az ellenzéki pártok első reakciója az gyakorlatilag, rögtön jelezte azt, hogy erről <coughs> ők sem akarnak beszélni. Ők sem akarnak beszélni. Nem akarnak értelmesen beszélni erről a problémáról, mert rettegnek attól, hogy úgymond a magyar választó nagy m és nagy vével akkor ő ki fogja átkozni, hogyha erről lehetettünk értelmesen. Miről szól a politika, hanem arról, hogy a legkényelmetlenebb kérdéseket is meg kellene vitatnunk. De elég azt mondjuk, hogy ez, ez, ez egy, reménytelen, egy reménytelen téma, erről nem lehet vitás rendeznünk, akkor a, a, a politika egy szeletkéjéről nem és egyik funkciójáról lemondunk. Az egyik legfontosabb funkciója az a politikának, hogy olyan, olyan konfliktusokat, amik amilyen konkrétusos helyzetekben máshol bicskázni szoktak, a politikában vita van. Racionális, racionális... Itt az ellenzéki pártok első reakciója. A, jó, a hát vormány... meg elmagyaráznák azt, hogy végre van egy szituáció, és van, az a helyzet, hogy, hogy kéne valaki, aki rászól a pártokra, hogy most egy kicsit lépjen egyet hátra annak érdekében, de akkor meg eljutunk a kompromisszumhoz, aminek egyébként van értelme, de még sincs. Jövő hét... Jövő igen, igen, igen. Köszönöm szépen, és még egyszer elnézést a csúszásért. Szeretném. is Hírek következnek itt, a CIVI Rádióban. A műsor a Zublói Önkormányzat támogatja. Olyan programmal, mint ami neked van, nem rendelkezem, de ma reggel héttől Szijjártó Péter volt, Navracsis Tibor volt, most te jössz, aztán jön Bácskai János, aztán jön Dobrev Klára, aztán van egy tévéfelvétel, csak azt akarom neked mondani, hogy nem vagyok olyan fontos ember, mint te, de próbálok elfoglaltságban fölnőni hozzád, és próbálok olyan lenni, mint amikor a Lázárral beszéltem a héten, és teljesen normálisan azt kérdezte tőlem, hogy hogy vagyok, ezzel kezdte a beszélgetést, és én veled is ezzel a beszélgetést, hogy vagy? Köszönöm, jó éppen. E, egy kicsit nagyobb az alapváll, mint szokott lenni, mert éppen Erdélybe megyek, illetve hát Romániába, Erdélybe is egyetek de, de... És ezen túl, tehát az, hogy hol vagy, azt köszönöm, de hogy vagy? Jól. És te? Én egy kicsit többet köhögök a kelleténél, mert hát én Pintekre általában közéleti mérgezést szoktam kapni. Kíváncsi vagyok arra, hogy te mikor fogsz közéleti mérgezést kapni. Ö április 9-e után. Ez egy az fontos dolog, hogy április 8-a milyen eredményt hoz. Tehát azért az a közéreti mérgezésedre érdemi hatással lesz. Igen, igen. Van bennem aggodalom miattad, mert azért egyrészt hiányozni fog ez neked, másrésztről <kül> hát azért van bennem druk irántad vagy felét, hogy, hogy ez sikerüljön. Um, Te látod magadat ebben az egészben, amiben vagy? Látom, látom. Kívülről is, meg belőlről is szentem, De ezt működik a dolog, és hát csinálom, amiben hittek, és ez mindig felszabarít olyan, ami... Jó, tehát a dolgonak ez a sűrűsége maga a közeg, amiben kerültél azért azok mind-mind olyan dolgok amelyek korábban nem voltak, tehát valószínűleg a közvetlen környezetet beleértve a családodnak a jelentősége, függetlenül hogy mennyi tudsz velük lenni az nagyon fontos lehet, mert ugye az embert megpörgetik és hogy pontosan tudja, hogy amikor leveszik róla a sapkát, akkor tudja hogy melyik irányban van ahhoz azért a környezet, abban a környezetet tud segíteni Szerencsére szent, ha jól el vagyok látva. Ez nem megy Tadalitásra Mi Zuglóról fogunk beszélgetni Lesz biztos olyan alkalom Amikor <coughs> megint hosszabban beszélgetünk A nagyvilágról Azt kérdezem tőled Hogy Vágó Gábor pozícióját Ugye azt amit ő betölt Azt érdemben befolyásolja E vagy sem Hogy ismét az LMP színeiben Indul kecskeméten az országgyűlési Választásokon vagy nem Hát én nagyon szeretném, hogyha nem befolyásolná, tehát uh, ugye azaz tudni kell, hogy amikor uh, mi tavaly megállapodtunk Gáborral ezzel a feladattal kapcsolatosan, akkor átbeszéltük itt a szabályokat. Uh, uh, és uh, most ugye egy új dolgot kell tudnunk kezelni, hiszen amikor ebben megállapodtunk, akkor nem volt még uh, az közismert, hogy ő egyébként indul is a választáson. Én uh, jövénnyesen próbálok majd belebeszélni, azért szeretném, hogyha... Az nagyon világos lenne, hogy azt a látszatot is el kell kerülnünk, hogy, hogy az ő itteni munkája, aminek nyilván van egy nyilvánossága kapcsolatos része, és az ő egyébként politikai munkája, ami egyébként, amihez én sok sikert kívánok, és nem gondolom, hogy, hogy ez a kettő ellentétes, de ezek nem keverhetnek össze a nyilvánosságban, ami persze egy ászentkérés, de azért mégiscsak jogos. Tehát ezt majd valahogy itt le kell úgy... Hogy mondjam, ezt a két tevékenységet, hogy az életben kapcsolódjon Ön össze. Miközben a, nekem azon is bajom, hogy olyan nyilvánosságot nagyobb mértékben használja, e, mert azt gondolom, hogy éppen egy átláthatósági biztosnak átlátható módon kell működnie. Ezzel kapcsolatban is megint ilyen elhatárolódások, pontosabban mondva volt kollégánk, és köszöntjük, tehát az elhatárolódást törölve, <gül> csak hogy az ember hány halmazban van egyszerre. Idézem. A zuglói önkormányzati cég élére a különös helyi pártalkok részeként kerülhetett. Az általa vezetett Kft. azonban ugye szatmáriról van szó. Az általa vezetett Kft. azonban, melynek közvetlen tulajdonosa a kerületi városgazdálkodási ZRT nem felel meg az átláthatóság követelmejének. Ez már Vágó Gábor volt kollégánk, írja az átlátszó. Jelenleg LNP-s képviselőjel Kec kecskeméten kerületi átláthatósági biztos mondja. Maga pedig a szöveg. Semmiben nem felel meg. Az átláthatóság követelményeinek a Szatmári Jál Angéla által vezetett zugulói üzemeltetés és közösségi Térkia elnézés, hogyha ezt a járt ezt rosszul említettem, majd akkor te kijavítasz, hogy a másképp legképpen kell ejteni. Ez Vágó Gábor első jelentésének megállapítása, ami zugló polgármesteri hivatalának átláthatósági biztosat tett. Szatmári Jál, a fideszes kereskedelem politikus Szatmári Kristóf édesanyi ő vezeti azt a céget is, amivel a 24 pont derítette ki, feketén és nyugtat sem mindig szokott adni, és amiről tegnap a kormányinfón arról volt szó, hogy a kormányzat egyelőre hisz mári Kristófnak, aki azt állítja, hogy ez nem igaz. Géla, Géla egyébként így egyébként köszönöm, köszönöm. Uh, Ugye ez a cég, ez, uh, uh, a, az utolj városkodásra a ennek a lányvállalata, és korábban osztó feladata volt, tehát uh, bármennyire is így furcsa, én sem pontosan értettem, hogy a az akváriumi piac, ugye ez a szombati bosnyákútai piac, a hétvégi piac, meg a társaságkezelői piac számomra, mert most ez testület egy döntéssel kettészett, és ennek a vezetésével biztos meg a nyílangéret. Én ennek a döntésnek olyan nagyon nem örültem annak idején, nem személyes okokból, hanem az egész folyamatot annyira nem éreztem helyesnek. Uh, nem is tavasztam meg, de mondjuk ez végig is hogy mondjam, nem kell az én szólatom mindenhez. Úgy uh, ez a cég később jött létre valószínűleg, lehet, hogy úgy is mondjam lehet, hogy egyszerűen csak annyi alóval hogy hogy uh, később hozták létre a honlapot. De mindegy, szóval van egy rendeletünk, az én neki meg be kell tartani. Tehát, és egyébként az eddigi jelentésekben azt láttam, hogy uh, egyébként a cégeink, meg a intézményeink most már azért megtanulták is. Nem is megszereti, de elfogadták, hogy itten más szabályok vannak. Megmondom, hogy nekem is elkerült a figyelmemet a, a piac szervezető a ilyen szempontból való működése. Úgyhogy azt nagy gondolom, hogy helyes, hogyha ez így kiderült, és nyilván kérni fogom a cégvezetőt, hogy gondoskodjon arról, hogy megfeleljen, hogy megfeleljen a rendeletnek. Pontosan ezt akartam kérdezni, hogy ahhoz, hogy megfeleljen a rendeletnek, ahhoz mit kell elkövetni? Szóval, akkor ki kell a hónapon a szerződéseit, ennyi. Tehát ö, ö, nem, nem, nem valami nagy dolgokra kell gondolni. Ugye az, hogy milyen szerződései vannak a, a piaszorügyeletnek, valószínűleg elég sok, mert gondolom az árusokkal le kell szerződnie, bár nem tudom, hogy ott ö, lehet, hogy ez valami könnyített eljárásban van, ezt nem tudom, de hát nyilván minden köztén nyilvánosnak kell lennie. Hozzátéve, hogy a mikor szokatlan, amikor az ember rákérdez arra, hogy az a szöveg, mely szerint a zugló önkormányzati cég élére a különös helyi pártalkok részeként kerülhetett, azért az nem a legszebb mondat a te életedben. Hát ugye a zugló kapcsán ezek a pártalkó kérdések, mindig felmerülnek. De ismerjük azt, hogy milyen politikai szikületi van a zuglóban. Egyébként nem gondolom azt, hogy a zuglóián szempontból több szót érdemelmét pár másik kerület, mert ahol ilyen, csak minden politika. Jó, akkor visszatéröm. A... Hát érte, működik el valahogy, most nyilván ebben, ebben vannak e, egyeztetése pártok között. Én ebben az ügyben nem magát a folyamatot nem tartottam helyesnek. És éppen ezért azok között tartoztam, akik ezt az öntést akkor nem támogatták. Ezzel együtt is nekem egyébként is sok. Az véleményem a piac működtetéséről, miközben persze mindig jönnek kritikák, amelyeknek a megalapozottságát azért nagyon nehéz elrendőrizni. Úgyhogy, de az biztos, hogy van egy rendelet, amit be kell tartani mindenkinek függetlenül attól, hogy, hogy ki, ki, ki, ki, ki nem. Van, -e erre, van, van -e erre határidő? Van erre határidő? Hát mielőbb. Hát, mit, érdemel mondani, az, egy... az a, mit érdemel az a bűnös, aki ennek nem tesz eleget? Hát most ezt szívesen mondom, hogy sem szankció nincsen, de hát szerintem azért ez tiki. Hát a szankció az az, hogy az emberrel akkor ilyen robba jelzések tületnek, meg ilyen, meg ilyen de azt kérdezem kezdeni. tőled, hogyha már itt tartunk, hogy akkor ehhez annak idején amikor létrejött ez, akkor nem is lehetett semmilyen jó következményt hűzni mert a ciki azért az nem olyan jó következ, bár van egy közeg, amiben a ciki is ciki, de van olyan közeg ahol a cikire, hát úgy, úgy mondjam a 14 éven aluljaknak nem való szarnak, tehát a ciki az ez nem egy nyilván, nyilván egy ponton túl hogyha valaki ezeket a szabályokat nem tartja be, akkor felelősség kérdése. De, de, de hát úgy mondjam a rendelet, az világossá hogy mik a feladatok. Azt is világosá hogy minden évben ezeket a feladatoknak a végrehajtását monitorozni kell, tehát éppen a február 15 i testületülésen lesz bent, még a Béke Finánzlóért átlázatossági jelentés, ami az önkormányzat valamennyi cégét és az intézményet, van az hivatalnak önhatatossági politikáját értékeli. Erről a testület szavasz, tehát ebben az értelemben olyan szankció nincs, hogy akkor annak nem tudom fizetni ezeket, aki nem meg. De hát olyan következmény van, hogy a testületen ez visszakértésé válik, és olyan szankció van, hogy, hogy, hogy bárki ö, szekintettel arra, hogy az adatok nyilvánosak, a rendeletük nyilvános, bárki. Egyébként azt, hogy miért nem meg a saját rendeletének. Oké, köszönöm. Ez a lehetne szankcióba szankció, de tudomásra vettem. Azt kérdezem tőled, hogy visszatérve még egy másodpercse vágó Gáborra, ott a kecskeméten indul, ott egyébként annak a szövetségnek, amelynek te most a vezető embere vagy, ott valakivel szembe fog majd ő menni? mert én nem ismerlom hát, a keskeméti helyzetet. Igen, hát a helyzet az kicsit gonyolultabb, uh, tehát nem tudok erre a kérdésre egyértelműen meg nem mondani, azért, mert ő a Kábor egy olyan körzetben indul, ahol egyébként DKS jelölt van. Aha. És a uh -huh. meg a, uh -huh. Ebben az értelemben persze, mivel közöttünk van egy szövetség, tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy igen, a szövetség nem indul, ahol az értelemben nem, hogy az MSZP Párbeszéd szövetség jelölt képesszélemben nem indul, az ügyben egyébként... köztetek, gondolom, hogy nincs konfliktus, de emiatt téged, nem, mint háznak nem éri szó az házadnak az elejét? Nem kaptam ezzel kapcsolatosan e, titkos megjegyzést. E, ha már politikai alkukra beszélünk, hát most azért az, az, az nem titok, hiszen hárman álltunk is rajta tájékoztatóra, hogy, hogy, hogy az NP helyi képviselője Barta János. <tos> vetette fel azt, hogy én vágogából nevezzem ki a láthatósági biztosnak. Egy olyan politikai, vagy olyan a kerület vezetésében való együttműködés keretében, ahol az LMP-vel is tárgyalunk arról, hogy bizonyos dolgokat hogyan tudnám magatni, meg hogyan nem. Tehát, és nem akarom azt mondani, ez is egy alapul, hát mégis nem kell ezt értelmezni. Arról van szó, hogy nekem biztosítanom kell a többséget a döntésekhez, meg a feltartató hosszú távon működéshez, és ez volt az egyik ilyen politikai megállapodás, hogy az LMP számára különösen fontos az átlátotosság, egyébként nekem is az, és én pontosan tudom, hogy az átlátotosságnak a követelése, amikor az ember hatalmi pozícióban van, még akkor is, hogyha ez egy, nem egy óriási hatalom, de azért egy étező hatalmi pozíciói kerületéren, akkor az politikák politikát továbbvinni, az egy nettó, hát, hogy mondjam, öntöpön ön, ön szúrásnál, bocsánat, nem tudom. Tehát, hogy, hogy ebben van egy ilyen dolog, hogy akkor persze, ha valaki azt mondja, hogy lám, lám, lám, találtunk egy hímát, persze. Azért van az átláthatósági biztos, hogyha valaki nem működik tökéletesen valami ebben a rendszerben, szörhívjál el a figyelmet, mondja el nekem ezzel az égadta világokról, mi már nincsen. Tudom azt, hogy, hogy ez egy olyan, azt, hogy minden szempontból láthatóan mód, működő ö, módon működjön az államigazgatás, az önkváltató cégek és, a, és az intézmények. Ez egy tanulás ja, folyamóztás. Akkor és engedjém, hogy meg, van, egy megványok egy és akkor egy másik világban élünk. Egy, egy, egy, egy, egy prodómót engedjél meg, ugye azt követően, hogy mi beszéltünk hármasban. Én ajánlatot tettem nem szexuális értelemben a hajósnak, hogyha gondolja, akkor beszélhetünk. Kérdezte, hogy ez nagy probléma lesz-e, ha ő nem mindig ébred fel kilenckor, és én hihetetlen kompromisunk készséget mutatva azt mondtam, hogy nem. Így aztán két héttel ezelőtt nem is beszélgettünk, mert nem ébredt föl, ezen a héten beszélgettünk, és ez már úgy hatott rá, hogy ki a a Facebook oldalára, és a jövő héten folytatjuk, és hát annak egy része mindenféleképpen a te támogatásod, miközben mármint részéről, és én nem állok ellent, miközben maga a háromos beszélgetés is így jött létre. Igen. És ennek kapcsán két dolgot akarok mondani. Egyrészt fél nyolc és 8 között Navaraci Tibor arról volt szó, hogy Magyarországon Magyarország politikai életére milyen mértékben nem jellemző a kompromisszum történelmi hagyományok okán Uh, és amiről te beszélsz az ezügyben uh, fény az éjszakában, ami meglehetősen hülye fogalmazás, de most ebből legalább egyszerűen vagyok hülye, és akkor nem kell bonyolultan beszélni. A másik pedig az, tehát hogy meg lehet kísérelni, a másik pedig az, hogy Miközben az ember minden cselekedetet nem érti, és nagyon sok cselekedeteddel nem ért egyet, vagy másképp csinálná, ezzel együtt belőlem személyesen, mint ahogy a hajósból is, de hát nyilvánvalóan más-más módon, is én nem beszélhetek a hajós nevében, egy olyanfajta szimpátiát váltasz ki, most magamról beszélek, amiben azt mond az ember, hogy hát így, meg úgy lehetne más, de azért mégis, ha egy olyan világ lenne itt, mint amilyen ez a pacák, az nem lenne kifejezetten ellenemre. Ezt most ennél sokkal jobban nem tudom elmondani, nem is hiszem, hogy érdemes lenne. A beszélgetéseink ebből a szempontból nem alakultak rosszul az elmúlt időben, és hát látható módon az Isten vigyáz rád, mert hogy egyelőre még bírat fizikai és szellemi municióval, pedig hát én nehezen tudom elképzelni, hogy milyen életed lehet, és nem cserélnék vele. Tehát azért minden beszélgetésben akár kimondom, akár nem, benne van az, hogy hajrá! Köszönöm. Egyébként valóban a magyar történelem az a, az a, az a vagy a kompromisszumképtelenségről, vagy a rossz kompromisszumokról szól, és szerintem jó kompromisszumokból épül az ország. És egyébként az az érdekes, hogy én most pont ugye a Uru egyik testvér településen, Csicsicsó a egy falu, ennek a polgármestere hívott meg a, a, most egy. Böllér-fesztiválra, és mivel nem voltam még egy Földön, amit nagyon sajnálok, ezért most lecsaptam el, és megyek. Tehát fogok másokkal is RMDS-nözetőkkel találkozni, és például az RMDS-nek az egész működése az elmúlt 27 évben, ugye nagyon sok kihívással hogy azért nem lehet könnyű egy, egy etnikai egy kisebbséget képviselni egy, egy, egy olyan világban, ahol azért a kisebbségek ilyenti hangulat és az, az, az nem ismeretlen. És pont az RMDS volt az, ami egyébként ezt az okos, sok okos kompromisszum politikáját hogy nagyon örülök, hogy találkozni fogok, ha minden igaz az RMDS jelenlegi és korábbi elnökével is, a Marko és a Telemen szól. ez egy létező dolog, és azok az országok, amik történik a magyaroknak tanulniuk kellene azok pont így működnek, hogy... Hogy okos, okos Pár eh, apróság meg... visszatérve zuglóra, eh, én agodalommal nézem azt, ahogy ott tüzek gyúlnak. A nem volt György Javis, Beredek, csak elmondtam a hírt különösebb kommentárt, aztán a műsoron belül nem kapott, de hogy ott sátrakat gyújtottak föl, mert hogy azok egyébként önmaguktól eh, eh, nem gyulladhattak föl. Korábban a György is arról beszélt, hogy kerítésnek a mulinóját gyújtották föl, azért az független attól, hogy kiliget párti, ki nem, nem magyarázza az, hogy gyújtogatás legyen. Hát igen, ez, ez, ez nagyon rossz iránytól. Szóval, nem tudom, hogy nem bánok senkit semmire természetesen Csak szeretném inkább mondani, hogy itt jártunk a tűzzel, most az szó semmilyen értelmében. Nyilván ez egy erős konfliktus, el kell viselnünk a feleknek az, hogy itt a különböző vélemények vannak, de az eszközöket azokat azok, azokat nem szertesíti semmiért szél. XY, aki férfi, kérdezi, hogy hogy áll a Herman Otto általános iskola bővítése, miért nem látjuk, hogy az önkormányzat össze akarna fogni a fenntartóval. Az iskola infrastruktúrális helyzetének javítására bővítés felújítás tornaterem kettő miért csak ígéretek vannak, azt ígérték az iskolának őssze, hogy legalább a hátsó betonudvart lefedik, ebből semmi sem lett, pedig már februárban. Én úgy tudom, hogy most ebben -e nem vagyok eléggé napra kész, de ugye ott elindul egy, egy torna, e -e -e, volt, elindulott egy, egy, egy, egy sportudvar fejlesztés és annak a való befedése, és hát van egy, egy teljesen abszurd egyébként, hogy az iskola -e udvar közepén van egy, egy, egy régi középület, amit amiben most laknak, tehát valaki az, az, az fociális vagy marci lakást csinált előle ott, azt megpróbáljuk fölszabadítani, és azzal e, egy új e, tantermet létrehozni. Nem tettünk be erről, tehát e, látjuk ez az életünket, hogy ott az iskola bűnő, e, bűnőjön, és ehhez adjunk lehetőséget. De itt, e, itt azért furcsa helyzet, mert tényleg az, az iskola épületében konkrétan ők az lakásokat alakítottak ki, és a bérlők jogai azért egyébként helyesen elég védettek, csak egy kicsit abszurd nekem, hogy, hogy lehet, hogy iskola vezetően mondjuk egy régióban épületben, miért, miért, miért lakik-e valaki, vagy miért, miért rakták oda annak idején, hát mindegy, nekünk kell megoldani, hogy ezt visszaszerezzük a iskolán és a iskolának rendelkezésre bocsátsuk. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást, jövő héten folytatjuk. Én is köszönöm szépen, ja. Szia! Karácsonygergét hallották Zugló polgármesterét. A műsort a Zuglói önkormányzat támogatta. A műsort a Ferencvárosi Önkormányzat támogatja. Hallják egymást, de abban maradtunk, hogy önök nem fognak egymással beszélgetni, mert ez most nem az a pillanat. Sok mindenről esik szó az elkövetkezendő percekben, amelyeket egyetlen egy dolog köt össze, hogy Ferencvárosban történnek, mert más kapcsolódási pontjuk nincs, vagy legalábbis én nem minden pillanatában tudom felválni. A rudis parkolási trükkeiről most a 444.hu ír, ahogy korábban is ők mutatták be a vállalkozó elmés megoldásait. A kerületi kéményes korában a saját útburkalat élet is kapott, amit lekapartak egy cikhatására, megkülönböztető jelzésakot az autóírás olyan matricákat is felragasztott, amelyek arra utaltak, hogy mentőszolgáltatás végeznek a kocsik, mivel a fenti trükkökre le kell elfondani a Rudisnak, ezért új megoldás után kellett nézni, hogy ingyen parkolhasson abban a kerülben, ahol a legtöbb érdekeltsége van, így kerülhetett fel a parkolási jegyzékbe, írja az 24.hu, ami hivatkozik a 444.hu-ra, amely kitartóan jár után a Ferencvárosi történéseknek, és megtalálta Rudis Tibornak azt az önkormányzati segítséggel létrejött engedélyét, amivel egyébként Ferencvárosban ingyen parkolhat. Ezzel kapcsolatban a 444.hu alapos és hosszú távú munkát végez. Egyetlen probléma van, függetlenül attól, hogy egyébként ezt valaki elhiszi, -e vagy sem. Ami nagyon jelentős, mert azért a fake news pontosan az a dolog jelentősége, hogy az emberek mindent elhisznek, akkor is, ha igaz, akkor is, ha nem, és én nem vagyok alkalmas arra, hogy igazságot tegyek, legfeljebb mindent elkövethetek annak érdekében, hogy az emberek tisztában legyenek a valósággal, amely képes egy pillanatban másikra változni, de csak szögletes zárójelben mondom, mert nem tud változni. A dolognak tehát az a jelentősége, és erről Bácska Jánossal beszélek hosszabban, Rudis Libors csak és kizárólag arra kérném, amiről tennap este volt szó, még egyszer elnézést, hogy jóformán éjszaka találtam meg, de fontosnak találtam, hogy egyrészt elmondja, hogy ő kicsoda, egy mondatban, vagy kettőben, pedig, hogy elmondja, hogy ő rendelkezik-e olyan engedéllyel, amelyről egyébként a 444.hu tud, és hogy ő ezzel fizikailag bíret, nem úgy, hogy egyébként azt feltünteti az autója, a szélvédője mögött, hanem hogy tisztában van-e azzal, hogy neki ilyen parkolás engedélye van, vagy pedig ő épp úgy parkol Ferencvárosban, mint én, annak függvényében, hogy éppen hol áll meg, fizet telefonnal, vagy pedig bedob apró pénzt. Jó reggelt kívánok, jó reggelt kívánok, szerkesztő úr. Egy mondatban, kívánok. tehát legyen szíves, mutassa be magát. Én egy egyszerű vállalkozó vagyok, aki 27 éve Budapesten kéményeket javít. A Követlenül. másik kérdés pedig az, hogy tud-e arról, hogy van ilyen engedélye? Most már a sajtóból értesültem róla én is, hogy van ilyen engedélyem. Én ezt soha nem kérvényeztem, és nem is használtam kül. a december 6-ától valahogy én szerepelek a rendszerben, nem tudom, hogy nem értek hozzá még egyszer mondom, nem kérvényeztük, és nem is használtuk, én ugyanúgy parkolok bárki más telefonon keresztül, vagy például, vagy automatán bedobom a 200 forintosan. Semmire ne válaszoljon, amire az ügyvényen jelenléte nélkül nem válaszolna, de ha most itt lenne nálam az ön telefonja, vagy megmutatná, akkor én látnám-e azon azt, hogy ön úgy parkol, ahogy egyébként én fizet érte, aminek semmi értelme nem lenne, akkor, hogyha lenne olyan engedély, amely önt felmenteni, ezen fizetési kötelezettség alól. Természetesen, hogy látnád, az üzemetek között szerepel az összes parkolás, akkorját is küldhetem akár a. Köszönöm, szeretném, nem, nem, nem. Tehát az ennyire nem. Az, hogy ilyen engedélye van, azt ön a sajtóból tudta meg? Igen, a 444-ből tudtam meg én is. Azt kérdezem öntől, hogy az ügyben, hogy ilyennel nem rendelkezik, az ügyben ön egyébként óhajtott-e, vagy óhajt-e bármilyen sajtóhelyreigazítás, vagy bármit tenni, vagy tudomásul veszi, hogy ma olyan állapotok vannak Ferencvárosban, amiben volna igény arra, hogy önnek legyen ilyen engedélye, miközben nincs? Még egyszer a kérdés, hogy ez kell épülsek, ez épülsek, ez Igen, ez tehát kell jogi lépéseket. Igen, tehát van-e bármilyen viszonyulása hát ahhoz, hogy olyasmit hát mondanak, ami az ön állítása hát. szerint nem igaz? elháborítva. Természetesen hát be, besorozzák a nevemet a becsületben a De jogi lépéseket megfő. terveze vagy sem? Így van, hát nem vég parkolási csaló, ezért kénytelen le lépésket tenni az igazság kiderítése érdekében. Azt kérdezem öntől, hogy egyébként a 444.hu vagy bárki más megkereste igen. önt az ügyben, hogy ilyen engedéllyel bír-e, és ha igen, hogyan szerezte? Nem, senki nem keresett meg az ügyben, nem kérdeztek meg erről engem. Magyarán, ha bárki megkereste volna, ugyanezt mondta volna? Ha bárki megkeresztett volna, ezt mondom, ez igazság. Hát örülök, hogy hallottam Önt, és sajnálom az apropót, abban maradtunk, hogy a mai beszélgetés ennyire szorítkozik. Köszönöm szépen a lehetőséget. A viszont hallásra szét napok, és jobbulást. Köszönöm viszont hallásra. Hát nézzük, Báskai úr, azért, ez nem egy hétköznapi szituáció. Ugye mi ketten azt gondoljuk, hogy ez most úgy van rendjén, ahogy beszélgetünk, mások pedig ezt a beszélgetést úgy hallgatják, hogy a fiala megint mosdatja a bácskait önkormányzati pénzen. Miközben azt gondolom, hogy valakinek egy engedélye van vagy nincs, az nem annak a kérdése, hogy valaki a bácskaihoz hogyan viszonyul. Hogyan jöhet létre az a képtelen helyzet itt most ebben a konkrét történetben, hogy egyébként ön, aki lehetséges, hogy a legelvetemültebb gazember, de ebben az egy kérdésben, nem azt mondtam, hogy az, azt mondtam lehet, ebben az egy kérdésben ön azt mondja, ön se érti azt, ha egyébként így van, hogy ez a szituáció hogy jöhetett létre. Ha csak erről beszélgetünk 9-ig az is kielégít, miközben 500 egyéb dolog van, de árulja már el nekem. Ez a szituáció, ez konkrétan, ez hogy a Frázsgonyóban jött létre, különös tekintettel arra, hogy a 444. hónap még felvétele is van arról, amiről egyébként Rudics úr nem tud. Ez hogy lehetséges? Én is kíváncsi voltam rá, mikor megjelent a cikk, bár ugye a közmeghallgatáson december 14-én gyanús volt a kérdés, amely így szólt, a oda a mikrofon esetre, hogy adott-e az ismerősének ingyenes parkolási engedét? Most ebben a kommunikációs térben, ami Berengi Ferenc egy fél éve, már nem mertem határozott választ adni, ezért volt ez a bizonytalan hát, nem tudom. Itt álljon meg egy pillanatra. Az ember nem egy második egy pillanatra álljon meg. Igen. Ugye abban a pillanatban, hogy ön azt mondja, hogy ő hát, abban a pillanatban a 444.hu és nagyon sokan tudják, hogy valójában az ő és a hát az az előjele annak, hogy ön hazudni fog. Illetőleg, hogy valamit eltakar, hiszen olyan nem létezik, hogy egyébként valaki, aki polgármester, ne tudna minden dolgot Ferencváros kapcsán. Tehát az, az a jelen pillanatban elképzelhetetlen. Nem, ez pont arról szólt, hogy nem szeretnék hazudni, nem szeretnék azért bíróságokra járni, hogy valótlant állítottam. És elgondolkozik az ember, csak ilyenkor egy másodperc, két másodperc, három másodperc, az nagyon hosszú idő, és nem, nem tudja végigpörgetni az összes 6000 aláírást, amit egy évben tesz. Círka, hogy a 6000 aláírás mögött van-e olyan, amiből következik az, hogy valakinek ingyenes parkolási engedélye kellett következik. Oké. Okay. El, elhangzott ez a kérdés a közmeghallgatása. Mi történt után? de most még ott vagyunk 2017. decemberének közepén? Természetesen a kollégák nekiestek és megnézték a rendszert, hogy van-e uh, tehát milyen parkolási engedélyeket adtunk ki, és az ingyenes lakossági parkolási engedélyek listáján nem szerepelt. Ezen, ezen a listán, a listán egyébként tehát ki kaphat ilyen ingyenes parkolási engedélyt? A lakosság. De hát abból adódóan, hogy ott lakik? Igen. Tehát, hogyha netán én, mint kommunikációs partner ilyet kérnék, én ilyet nem kaphatnék. Vagy ahhoz Kapa nem tudom... Kaphatna, mert az a polgármesternek rendeleti úton ezer év óta rendeletben meghagyott lehetőség, hogy adjon ilyen parkolási engedélyt, de én nem adtam ilyen parkolási engedélyt senkinek. Jól is emlékeztem, tehát tudomásom szerint sem, és dokumentáltan sem. Viszont megjelent egy új felület, és itt van a kérdés, egyik kérdés a válasz, hogy amit a 444 bemutatott, az egy olyan felület a szoftverből a parkolási engedélyeket regisztráló szoftverből, ami egy olyan felületet mutat, egyébként ez egy képernyő, mint mondták a, a kollégák, ez egy olyan képernyő, egy print screen, tehát a képernyőről kinyomtatott papírlap, amin szerepel ö, a vállalkozónak a rendszáma, az autójának a rendszáma. Ez, a fake Ezt viszont, a, ez a... Ezt viszont a lakossági bejelentkezés, tehát a lakossági neveket tartalmazó táblázatba ez nincs benne. Ez egy, ez egy másik felület, ez egy másik sora, vagy nem tudom, hogy hívják ezt a, a, a számítástechnikába, ez egy másik felület, maradjunk ennél a több kifejezésnél ez egy teljesen másik felület, amit létre lehet csak úgy hozni, és ha már létrehozták ezt az új felületet, oda be lehet írni éppen Mikulás napján, be lehet írni a vállalkozónak a Ez egy olyan lista, ahol egyébként a Rudics elnézést, hogy csak így említem, de az ő neve mellett semmilyen más név nem szerepelt. Ez egy olyan lista, ahol egyetlen egy embernek az engedélye szerepelt, is az ő... De jól látható a képen, hogy csak kitakarva, hogy ott vannak még mások is. Most ugye belső vizsgálatot rendeltünk el, külső... Türem, az a fénykép, amelyel ezt a 444.hu bizonyította, azt megelőzően önnek arról, hogy vonatkozó személynek ilyen engedélye van, valamilyen okból kiderült-e, vagy ön is a 444 ból tudta meg? Hát én is onnan tudtam meg, ki is hullott a hajamnak jó néhány szála, mert Látta a ezt a fényképet ezt követően informatikussal vagy bárki mással, hogyan lehet belemászni abba a rendszerbe, ahonnan egyébként ezt a fényképet kinyerték? Pontosan ezt fogja a belső vizsgálat eldönteni. Külső uh, igazságű szakértő bevonásával, hogy még a gyanú. Ezt a részét tökéletesen értem erre jön. még kérdezek, de azt kérdezem öntől, hogy önnek módjában e állt, az, hogy amikor ön erre a felületre ráment, hogy ön is a saját szemével megbizonyosodhatott arról, hogy jé, ilyen engedély van. Hát én biztos nem tudok bemenni, mert nincs hozzá járszolom. mert hát pontosan azoknak a körét kellett itt, hogy egyáltalán ki tud erre a felületre bemenni. Egy hát, második, de még egyszer. Az a fénykép, ami megjelent, miközben igen. ez nem egy okirat, az egy hitelt érdemlő fénykép volt, tehát nem egy photoshop volt Teljesen. valami. Tehát arról azt lehetett mondani, hogy jé, tényleg olyan van a birtokunkban, amiről én nem is tudtam. Igen, igen, igen. Ez az első olyan eset, tudomásom szerint, ezt hozzáteszem, amikor a 444-nek látszólag, illetve igaza van, mert ez a felület, ez létezik. Tehát ez egy valós felületről lett fényképezve. Viszont az, amit állít, hogy a jogszabályokat a juttatjuk előnyökhez, és ezt ez bizonyítja, ez már nem igaz. Tehát ez nem bizonyítja ezt a tényállást, Szerintem, de majd ezt de, de a, a történet most elventi. valójában arról szól, Igen. és ilyen azért Ferencváros történetében 12-1 tucat nem volt, de nagyon a, a saját magam történetében se emlékszem, arról, hogy valaki egyébként, akár az ő megbuktatása érdekében elkövet egy olyan informatikai cselekedetet, amelyet annak érdekében tesz, hogy bebizonyítsa, hogy hazudik, és önnek az egyik legádázabb ellenfelének, szándékosan nem ellenséget mondtam, a 444. nak úgy juttatja el, hogy a 444. joggal azt gondolhatja, hogy íme van egy adó ásza kezében, ezt követően a bácskai nem mondhat más, mint hogy elnézést lemondok. Ja, de ne, de ne viccelünk már. Ez, ez a, amit ma amit tudunk erről a, a, az ügyről, az az, hogy aki ezt Tette, és ezt a felületet eleállította, az bűncselekményt követett Tehát ezt valószínűsíthetően, sőt, annál több. Tehát aki ilyet tesz, az, az bűncselekményt követel. Itt is uh, elég nagyon uh, valószínűsége, hogy e ez történt. De, erre való a bizony, a de itt ugye nem egyszerűen arról ügyen. van szó, hogy valahogy megmanipulálják, már elnézést a szót is után, de most nem jutott jobb az eszembe a felületet. De a megmanipulált felületnek ezt az részét egyben el is küldik annak a sajtónak, amely azt mondja, hogy itt van a kezemben az, amivel kapcsolatban te nehezen fogsz tudni vitatkozni. Hát ez ez, ez elvileg ez azt mutatná, azért. hogy vagy kívül, vagy belül, tehát vagy kívül, aki ebbe be tud avatkozni, vagy házon belül, van önnek egy olyan ellenfele, vagy ellensége, ez már inkább ellenség, aki egyébként a pont val összejátszva mindent elkölt annak érdekében, hogy önnek további felületpolgármesterként ne maradjon. Majdnem pontosan így van, tehát helyes kívül is lehet, belül is lehet, lehet, hogy aki belül van, az csak eszköz a kívülinek, de lehet, hogy nem kell kívüli, hanem csak a belső ellenségkel, aki csinál egy ilyet. Aztán mellesleg hordalékként, vagy adalékként, vagy plusz haszonként még ki is adja a sajtónak, hogy, hogy örüljenek. Hogyan tudja azt bebizonyítani egyébként, azt, hogy ön erre nem adott engedélyt? Ennek lenne valami engedélyezési folyamata? Látja, pontosan ez a lényeg, hogy, hogy én bizonyítsam be, hogy mit nem csináltak. Ugye most a vállalkozónak kéne bebizonyítani, hogy ő nem parkolt ott, miközben egyetlen egy bizonyíték sincs arra, hogy ő bármikor is ingyen parkolt volna Ferencvárosban. Tehát ilyen fura világban élünk, hogy egyetlen egyeset nincs, hogy a vállalkozó ingyen parkolt volna. Nincs, nem is lehet, hiszen se ő... Elnincs, én én tudom, hogy van arra igény, hogy megbe, el, megbeszéljük azt, hogy Gyurákovics Andrea hogyan védte önt meg a sajtóba? A szemben. És róla. So... Ne, ne, nem, nem, nem, nem, Ez, nem. Pont azt akarom mondani, hogy én inkább a jövő héten folytatom önnel a beszélgetést, de itt most álljunk meg, és szeretném, hogyha a hallgatók közül bárki aki mostanáig bennünket hallgatott és a történetet úgy, ahogy megértette, kérdést tenne föl, beleért, vagy se értette meg, beleért, vagy olyan kérdést tenne föl, amilyen kérdést én nem tettem föl. Már csak azért, mert ami ott a lépcsőházban történt, ha a skandalum, akkor erre nem tudom, hogy mi a szó. Hát ez erősen. Erősen. De még egyszer arra szeretném kérni a hallgatókat, semmilyen menekülő utat nem biztosítok uh, Bácska Jánosnak, ha érni, is akarok. De nem úgy értem, elkever. hanem, hogy ha most erről nincsen szó a jövő héten, fogunk hmm. találni időpontot, de most a parkolási történettel kapcsolatban bárkinek van e kérdése. Nem véleménye, hanem kérdése. beleértve, Baranyi Krisztinát beleértve, Ács ha hallgat bennünket bárki. 0614890 999, illetőleg 06 azért mondom, mert valamelyiken van a polgármester úr a másik szabad. Én erre két percet biztosítanék, azt követően tovább megyek, de nagyon csodálkoznék, hogyha nem lenne kérdésük, mert ez itt most, ez tényleg háború. Tehát ez, ez, ez mindaz, ami eddig ott történt, egy ilyen helyzetet nem eredményezhet. Jó reggelt hallják egymást! Jó reggelt kívánok! Köszönöm tömert, polgármester! Jó reggelt! Én csak, hogy jól értem-e az a felület, amiről a fénykép az egyébként valós... Valós, ezt elmondtam már. Ez, ez egy teljesen valós szellet és valós kép készült róla. Tehát maga a az igaz? Az tényeket tartalmaz? Tehát valós tényeket? Ah, ez, ez már a kérdés, ez én sem tudom, ezt majd a vizsgálat megállapítja. Valós adatot, tehát a vála, ami látható, az a vállalkozó valós adatai. Ez a felület az önkormányzatnak a, a valamilyen internetes vagy számítógépes. Hát a cégének? Az önkormányzat parkolását végző cégnek, a, a szoftverének egy, egy valós fellete. Így van. Tehát akkor valahogy az oda kerülhetett? Ez tény. Így van? Így van, így van, így van. Tehát itt önmagában a tényt akkor ezek szerint nem hamisította meg a 444, csak ahogy tálalta, az lehet félre. Így. Ja persze, hát itt most a 444, az csak a hordozóeszközt, tehát uh, kihasználta lehet. Elnézést a tálalással az... kapcsolatban két mondatot engedjen meg. Egyrésztről decemberben rákérdeznek valamire, amire januárban visszatérnek. Tehát azért ezt ennyire ártatlanul kezelni lehet, de az egy olyan hozzáállás, amit szeretnék öntől eltanulni. Oké, okay, de még, okay, De nem, nem ezt neheze nem őnek mondom, hanem a hallgatónak. A másik hát, pedig az... Vég nehezebb bizonyítani, hogy 14-én azért, mert, mert... Én ezt értem, én ezt értem, csak... Tudtod, hogy hatodikán bekerül. Önnek azon. ebben igaza van, de engedje meg, hogy én a legkülönbözőbb dolgokkal kapcsolatban, magammal kapcsolatban is megfogalmazzam a gyanúpert. A másik pedig, amit ön kérdezett, az az, hogy a tényadatokat tartalmazva, attól még az a polgármester tudomását nem kell, hogy bírja. Nem, én és nem is, is se alig alig alig alig. Igen, én ezt értem, csak ezt szerettem volna mondani. De ha akar még kérdezni, akkor hajra. Nem, köszönöm szépen, így most, most már én is kíváncsian várom, hogy mi lesz a vizsgálat eredménye. Egy másodperc szürelmét még kérném. Az ugye egyértelmű, ír, hogy ezt most nem a, a parkolási cég végzi, hanem valami külső cég, ami nem meggyanúsítható azzal, hogy az ön felé hajlik majd a véleményinválításával. Nem, ez egy nagyon magasan kvalifikáció helyen, ö, azt mondja, a legmagasabb minőségi paraméterekkel rendelkezik. Köszönöm szépen kérdezett. 0614890999 és 063671161, valamelyik szabad, várom a telefonjukat. Az előbb páratlan esemény történt, mert mind a két vonal foglalat volt, és ezzel együtt csörgött a telefonos, ilyen még nem volt, de végül is miért ne? Ezt a vizsgálatot ön már elindította? Hát én nem tudok semmilyen vizsgálatot. Férj, tehát az, az, hogy felkérje azt a céget, hogy ez hogyan jöhetett létre? A cégvezető tudja, hogy már felkérte, lehet, hogy tegnap kérte, föl, de ma biztos fel fogja kérni, tehát most nem tudom, hogy soha Jó, mert ugye azt követően meg kéne tudni, hogy ez egy ilyen vizsgálatos körülbelül mennyi időt vesz igénybe. 06148909999 és 0636771161 bárki számára. Lehet kérdezni. Ez ügyben. Nulla hat kilenc, és nulla hat harminc, hat egy egy hat egy parkolási ügyben. Parkolási engedélyügyben. Bárki, aki bennünket hallgat. És kérdése van. 489 099 és 06 3677 először. 061 099 és 06 valamelyik másodszor. 061 és 06 senki többet? Köszönöm, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok, Nincs Tamásra, csak annyi szeret kérdezni, hogy az állapotnak megfelelően akkor tudtak volna-e ingyenesen parkolni? Tehát, hogy ez megjelent a, a, a képernyőn, hogy van erre lehetőség, lehetett erre lehetőség. Tehát a, a felügyelő, aki az utcán teljesít uh -huh. szolgálatú, megkapta -e ezt az információt. Uh -huh. nagyon, nagyon jó kérdés, igen. Tehát lehetett volna, igen. Tehát, mint tudok kiderült, lehetett volna, tehát ez, ez egy olyan felület, és ennek ellenére nem történt ez meg. Köszönöm szépen. Hiszen, igen. Niszt kérdés. Igen, köszönöm szépen. Én is köszönöm. Ma bácska Jánosal, csak erről lesz szó, tehát nem tartom értelmét annak, hogy áttérné bármásra, meg fogjuk beszélni a beszélgetés végén, hogy mikor legyen szó másról. De nem kavarnám itt most össze a dolgokat. 06148909990636771161 valamelyik. Jó reggelt kívánok! Lakatos István meg a kérdéket! Jól értelmezem, hogy akkor itt nem az történt, hogy valaki egy fiktív dolgot beállított a számítógépen, és azt lefényképezte, hanem nem. valaki a bácskajúr engedélye nélkül, Igen. Eh, holott elvileg ahhoz a bácskajúr engedélye kellett volna, Igen. Abban a rendszerben, amiben ezeket a jogosítványokat, ezeket a beállítják, igen. beállította a roti Jól értem, hogy ez történt? Igen. Pontosan ez történt, igen. A tudomány nagyjárása szerint, igen. Értem, szomorkodom, köszönöm, minden jót. Fú, Más kérdés igen. nincs? Ehhez nincs, megértettem most. Eddig nem értettem, eddig azt hittem, hogy csak egy fiktív képernyőt látunk. Nem, nem, ez egy valós, valós felület, valós képe ha gyakorlatilag engedély nélkül valaki belenyúlt a rendszerbe, csak azért, hogy bosszúságot okozza a tudomány magyarázat. Hát, hiszem. igen, hát azért a... több, mint borszúsága, szállhatják. Jó, de jó, jó. <gül> Oké, de nagyon szépen fogalmazni. Hát a vizsgálatnak meg kell. Még egy kérdés, azóta ezt onnan, mint engedélyt eltüntették -e? Vagy most is rajta Ö... van a listán. Hát, ezt nem tudom, mert ha ha, ha jól emlékszem, zárolták a rendszer. Uh -huh. Másrészt, érdekében, hogy vizsgálható legyen. Vizsgálható legyen. Másrészt szerintem a 31-én le is járt. Tehát úgy volt beállítva, hogy 31-én. Most De abból mi az én. igazság, hogy egyébként ezek a parkolási engedélyek, ne, ez a parkolási engedély, így kell kérdezni, mettől meddig tartott? Mikulástól, december 6-ától tavaly január 31-ig Azt kérdezem, állipa. hogy egyébként ilyen időtartalmú parkolási engedélyeket az önkormányzat kiad-e, vagy ilyen volt az egyetlen, amely 45 napra szólt? Nem, nem volt ilyen. Megint csak az én tudomásom szerint, de ez most elég... Tehát ez egy fehér holló, mint engedély, több szempontból teljes, is. Teljes, teljes, mindenféle. 061 48 és 06 még egy telefonáló belefér, szükség esetén több is, de akkor nem lesz műsorismertetés. ismertetés. 061 és 06 Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok, Baranyi Krisztina, vagyok, jó reggelt! Meglepetése hallgatom polgármesterulat, és egy kérdésem lenne, hogy a Isten, amin a Rudics Tibor, Uh, ingyenes engedélye szerepelt ott, ugye említette, hogy jóval több ilyen engedély van, hogy akkor azok az emberek kicsodák, az szintén a polgármester úr tudta nélkül ingyenesen parkolhatnak a kellett. És ez nem hangzott el. Az hangzott el, hogy ott más nevek is vannak. Az, hogy azok engedély nélkül vannak ott, az a mai beszélgetésben Ez hát az, az, az, az a lista, amin, amiről a polgármester úr nem tud, és emlelődést is szerepel. Én, azok a, én, mind ingyenek a, szempont, helyes, akkor Az a kérdés, kérdés, hogy az a, kérdés, az a lista ismeretlen... Az ez két különböző dolog. Az egyik az, hogy maga a lista ismeretlen, vagy a listán ez az egy név ismeretlen. Erre legyen szeres válaszolni, polgármesterről, mert de erről így ebben a formában nem volt szó. A lista is ismeretlen? A lista is ismeretlen. Számoga. És a listán lévő többi név, amire Baranyi Krisztina rákérdezett, az is ismeretlen? Hát ezt kell a belső vizsgálatnak, ezt is kell deríteni a belső vizsgálatnak hogy azok kicsodák. Magyarul ba, ö, azt, amit most Baranyi Krisztina kérdezett, hogy Rudics Tiboron kívül mások is jelen pillanatban élveznek olyan lehetőséget, amit lehet, hogy használnak, az egyáltalán nem kizárható. Nem, egyáltalán nem. Hogy létezik az, hogy van egy párhuzamos lista? Vagy erre is választ vár? De választ várok én is erre, igen. Visszaadom a szót és a képet Baranyi Krisztinának. Köszönöm szépen. Ennyi, és azt gondolom, hogy Polgármester úrnak nagyon sürgősen. körül kéne nézni az önkormányzati a házatáján. Köszönöm szépen. Ezt jelenti a belső illetve külső vizsgálat. Magyarul két lista van, amiből egy lista az köztudomású volt, a másik lista úgy, ahogy van nem volt köztudomású, de arról csak egy nevet szúr ki a sajtó, az pedig Rudics Tiboré volt. Hát mondjuk azt ebben a helyzetben, hogy egyelőre. Ezen a fényképen a többi név nem olvasható? Nem. Ezen a fényképen, de abban a rendszerben, amit ön lát, a többi név olvasható? Jó, még egyszer, melyik listáról van Ezen a második listán. Igen? Tehát ennek a listának a ja, neveivel ön... persze. És ezekkel a nevekkel kapcsolatban szintén van eljárás az önkormányzaton belül az ügyben, hogy egyébként ez hogyan jöhetett létre, vagy itt valójában maga a lista kérdése, vagy a lista létezése is ö, kérdéses. Igen. Tehát nem csak az a kérdés, hogy hogyan került erre Rudis Tibor, hanem az a kérdés, hogy hogyan létezik ez a lista, amely lista ezek szerint könnyen lehetséges. És ez volt ugye Baranyi Krisztina feltételezése, egy olyan párhuzamos lista, amelyet maga a parkolási cég úgy hozott létre, hogy közben erről önt nem tájékoztatta. Tehát az, az eshetőségek közül ez se kizárt. Nem azt mondtam, hogy. Igen, igen, igen, ez nem kizárt, így van. így van. Maga ez a cég micsoda? Aki ezt a. Igen. Listát, tehát ez egy al alvállalkozó. Nem, nem, nem. Része. Maga az a parkolási cég, amelyik ezt lehetővé tette. Hát akik mi rétehoztunk a parkolás levezénylésére a törvényi állások szerint. Ők, hát, kik? ők a FED-9 ZRT-nek az egyik divíziója. De ez nem azonos azzal a céggel, amelyik egyébként fölmondott? Nem, nem. Az egy, az egy alvállalkozó, az Igen. egyik rész folyamatnak a. Ez egy önkormányzati cég. Ez egy önkormányzati cég, így van. Tehát ön az összes eshetőségre fel van készülve, hogy valaki meg akarta putcsolni őt, vagy az is lehetséges, hogy egyáltalán nem akarta megpucsolni de egy olyan korrupcióra lehetőséget adó listát üzemeltetett, amelyet úgy hozott létre, hogy erről önt közben nem tájékoztatta, és egyáltalán nem Rudics Tibornak biztosított kiváltságot, hanem nagyon sokaknak még, miért ki tudja, hogy mit kapott uh, egyébként cserébe, de az biztos, legalábbis az ön elmondása szerint, hogy erről önt elfelejtette tájékoztatni. Valami ilyesmi lehet, bár a, a korrupciós szóval igazából vigyázni kell, mert lehetnek praktikus szempontok, például, hogy munkatársak Szerepelnek, munkát Ez könnyen lehetséges, de ha jól értem, ebből a szempontból, amiről mi beszélünk, abban egy lista van, amiről ön tud. Mindaz, ami a második lista létezését illeti, független, hogy azon milyen nevek szerepelnek, az jelen pillanatban a, a jogiságnak hát egy olyan ingoványos területén van, amire szándékosan nem mondok ennél többet, de az minden esetre nem az, mint amit egyébként az önkormányzat hivatalosan tud egyértelműen nem a választ, én nem tudok róla, és hogy jogszerű-e, azt vizsgálják. Hát nézd, az, az könnyen lehetséges, hogy jogszerű, de a jelen pillanatban semmiféleképpen se etikus, hiszen egy olyan listát hagy te, hoz létre, amelynek a létrehozásából kihagyta a polgármestert. Jó reggelt kívánok! Lakatos is vagyok, mi a helyzet bunyoldik még egy... Sejtettem, hogy elő fogsz kerülni. Hát, ennek kapcsolja, hogy állítólag két lista van, amit én nagyon híráslanul hallgatok, mert én most a következőt értem. Nem, biztos, hogy két lista van, is Csak a halál biztos, biztos, az adók bácskajú, bács, csak a halál biztos, meg az adók. Tehát óvattal, hogy mi biztos. Ennél a halál, és micsoda? És az adó. adó Oké, okay. jó, adó. figyelek. Tehát én úgy értelmezem, hogy a Ferencválasi önkormányzatban van egy eljárásrend, de a lakosok engedélyt kérnek az ingyenes parkolásra, én ugyanezt teszem az ötödik ezért gondolom, hogy ugyanis zajlik a kilencedikben, és a Bácska jó személyesen, vagy valamilyen procedúra útján ezt engedélyezi. Vagy ő vagy a hivatala. Igen. Ez papír alapon létezik, És kétezer, valahány ezer embernek van ilyen engedélykérelme, amit elbírálta pozitívan. És ettől függetlenül, bár elvileg, Kölcsönös egyenlőtelműség alapján van egy számítógépes rendszer, amiben föl van rögzítve, hogy melyek azok a gépjárművek, akik ingyenesen parkolhatnak, és amikor a parkoló ellenőr oda az autóhoz és leellenőrzi, akkor ebbe a számítógépes rendszerbe megy be, és megnézi, hogy az adott rendszám benne van-e ebbe a körbe. És az én kérdésem az most. Igen, figyelek. Hát, hát hogy belemegye, vagy végül igen, maradjunk ebbe egyszerűsítve. Igen. Innentől kezdve szerintem egy baromi egyszerű komparálás hogy van egy manuális lista, hogy a bácska júr, vagy a szervezete kinek adott ki engedélyt, és van egy másik számítógépben rendelkező lista, hogy kiknek van a számítógépben rögzítve a rendszámuk. És ezt a kettőt kell komparálni, és akkor fog kiderülni, hogy a Rudics úr az egyetlen ilyen, vagy több olyan van, aki papír alapon nem kér engedélyt, de mégis rendszerben rögzítve vele. Szerintem ez ilyen egyszerű. Ez így van. Ez így van. Fókusz, nem de arról akkor, van szó, hogy ez ne így lenne, hanem az a kérdés, mi által jött létre a második lista? De ne, én megismeretlenem, nem feltétlenül van második lista. Szerintem a számítógépben attól, hogy látszik Rudics úr engedélye, attól még az nem egy második lista, hanem a számítógép mindenkit kimutat, akinek engedélye van illetőleg hát az, az, amiről beszélsz, az két, két, két, két eset van. Vagy van második lista, vagy egy lista van, és annak a kibővített változatában szerepel a Rudis neve, és az a második lista. De az, hogy van-e második lista, az önmagában egy vizsgálat kérdése, mert ugye két lehetőség van, vagy azáltal van második lista, hogy csak a Rudis van rajta, vagy úgy van második lista, hogy a Rudicson kívül más nevek is vannak rajta. Jól beszélek? Én úgy, én úgy hívnám, hogy van egy manuális lista, Értem. kértek engedeit. És van egy informatikával mm -hmm. rögzített mm -hmm. adathalmaz, ami lehet, hogy bővebb, mint az De még egy kérdést engedjé meg ezügyben, most én kérdezlek téged: van-e érdemi különbség attól, hogy ezen a második listán, ami egyébként a nem manuális lista, tehát az, akkor csak egy lista van, egy név a különbség, vagy több? Hiszen Gyeretős itt egy... különbség. Hogyne? Óriási különbség van. Az egyik esetben teljesen egyértelműen az bácska úr jó, jó, jó hírnevének a meghackelésre. És a, a másik rú, esetben? A másik esetben pedig visszaélésre bukkantak az önkormányzatnál, hogy sok embernek... Hogy De az több első eset embernek. is visszaélés, a visszaélés nem attól visszaélés, ha több név van benne. Az egyik, az egy jogoslatlan előny, a másik pedig egy politikai támadás. De a politikai támadás az is, is jogosulatlan előny, az Isten Nem, azt ne, Nem, nem, nem, mert azt nem is feltétlenül azért csináltek, hogy Rubic Júnak abból előnye számazzam. Értem a logikádat, oké. Okay. Nekem ja, ez még nem, nem. Van benne logika, amit a fókusz Na. Tudom, hogy autisztikus vagy. Nem, nem, tényleg, van, nem, nem, nem, nem, van benne logika. Köszönöm szépen, hogy telefonáltál. Polgármester úr, egy dolog biztos. Ennek valami fekete-fehér lenyomata kell, hogy létrejöjjön, mert ez nem olyan történet, mint a többi. Igen. Tehát ebben gyűztes Egyébem. hirdetni nem lehet. De azt ki lehet mutatni, legalábbis ki kéne tudni mutatni fókusz után szabadon, hogy itt most valójában az önpolitikai nek volt egy kísérlete, vagy pedig ez is benne volt, de közben volt egy olyan korrupciós vagy nem korrupciós folyamat, de olyan jogosolatlan előny biztosítása, amely Rudis Tiboron kívül másra is vonatkozott. Én az egyidéülséget se nem ki. A, pontosan, én ezt pontosan fókusznak a logikája, a új mozaik szeme vagy. Igen, igen járulékos haszon. Én azt gondolom, hogy ennek a kimutatása jelen pillanatban, és ez az én véleményem ebben, nem szeretnék egyeztetni se önnel, se Baranyi Krisztinával, az egész Ferencvárosnak az érdeke, ez nem lehet az ellenzék, és nem lehet a polgármester. Ez teljesen igazolom. Hát kíváncsian várom, beleértve, hogy a következő beszélgetésnél azért el kéne, hogy mondja, hogy kit bíztak meg, és mit mondott, tud ezügyben uh, <kül> eredményt produkálni. Hát nem is akarjuk, de nem is tudnánk ezeket titkolni. Minden, minden nyilvános. Hétfőn fél nyolckor beszélgetek Siffer Andrással kilenckor a Szigetvárival vagy nyolckor fél kilenc lehet a továbbiak? Milyen a, a hétfőn hát fél, fél kilencet? Ha, ha, ha van mit, tehát nem tudom, hogy itt a hétfőjét. Nem fél. ebzügyben, hát az összes többi. Ja, persze. persze, persze. Akkor hétfőn fél kilenckor, jó? Rendben. Köszönöm szépen. Viszont halásra. Én is köszönöm. Köszönöm, Fókusz a segítsége. Sokat segített ő. Ugye erre mondja a magyar, hogy több szem többet lát. A műsor a Ferencvárosi Önkormányzat támogatta. Éjja Isten. Jó reggelt kívánok, lehet! Elnézést a megcsúszásért, ugye kezdtem a szijártóval, akkor ja. itt fogadtam a Teket is, én még a Tekkel soha az életben nem találkoztam, most találkoztam velük először, ugye aztán korábban is jöttem be az átlagosnál, szerintem beteg is vagyok, akkor utána... De maga nagy... fogadta a Teket, és a nem, nem a tekkereste kereste magát, nyugtasson meg. Nem, nem, nem, nem, hát ők, ők a Szijjártót kísérték. Ja, ó, mint soha. Ez nem volt divat, hogy külügyminisztereket tekkísérjen? Nem volt olyan, hogy volt belügyminiszternek és külügyminiszternek ilyenre engedélye, uh -huh. de nem mindig értek vele. Én ezen nem poénkodom, tehát <coughs> csak, csak fura érzés, tehát érti, igen. Tehát amikor ki akarom nyitni az ablakot, akkor azt nem lehet kinyitni. Tehát korábban mindig kinyithattam. Ha valami példa az ellen szól, hogy én miniszterelnök vagy külügyminiszter akarjak lenni, akkor például ezt, ha valaki megkérdezné tőlem, hogy én miért nem akarok külügyminiszter lenni, akkor most már hát tudok rá választodni. Azért nem akarok külügyminiszter lenni, mert akkor akarom kinyitni az ablakot, amikor akarom. Belejött, hogy kiugrom rajta. De nyugtassa meg magát, hogy akár Kovács László, akár Gönzkinga is bármikor kinyithatta az ablakát, hogyha akarta. De nem akarok politizálni, nem tudom, mert hát lehetséges, hogy rám parancsolnak, hogyha külügyminiszter vagyok, akkor a kettő együtt járok, azt mondom, oké, nem akarok külügyminiszter lenni. Ez az egyik. Aztán utána folytattam Navras és Tiborral, most ugye lassan azért látni fogja, hogy nekem ez nem úgy működik, hogy az egyiket abba hagyom és a másikat elkezdem, át is kell hangolódni, meg az ember kikísérje a vendéget. Akkor beszéltem Karácsony karácsonygergelyel a péntek egy ilyen akkor a papírjaimat is összeszedem, ugye, amiben az eszemet tartom, a kukutána jött bácska János, ugye nekem mind Zulu, mind pedig uh Ferencváros stratégiai partnerem a szónak abban ugye. az értelmében, hogy önkormányzati szerződések vannak a műsorommal, amelyek támogatták. Tehát te, egyebek közt ebből élek, amely ugye mindig valamilyen módon lehetőséget biztosít arra, hogy megszóljanak. Aki fideszes, az nem örül a karácsonynak. Aki nem fidesz... Tehát, tehát Mindenki talál valami kifogásolni valót abban, amit csinál. hát Arról nem beszélve nyilvánvaló, hogy akitől a pénzt kapom, akkor akkor a akkor felé húz a szívem, ez elvezetne most az ő férjéhez, de nem fogunk oda eljutni. És... onnan nem kap legalább pénzt. <gül> <gül> onnan, onnan nem, amit beszélgetni lehetne róla, de ami az, az, az a velaföltető beszélgetés része. Akkor utána jött Bácskai János, ugye most Ferencváros ebből a szempontból egy állatorvosi ló, ami ott van, <gül> az... Nehezen lefesthető röviden, és most akkor ön jön, mintha az ember rendelne, miközben ez egyébként nem egy rendelés, és aztán az ember hazamegy és készül a pályára ahol további négy emberrel beszélget nyolc témában, és próbál az ember helytállni, miközben az első mondat az kellett volna, hogy legyen, hogy boldog születésnapot kívánok. Köszönöm szépen. Amikor a nőmnek elárultam, hogy önnek születésnapja van, akkor mit gondol, mi volt az első kérdése? Hányadik? Így van, é, hát jó, Egyébként 46 egy árulja neki. Tudja, elmondtam neki, ugye ez egyetlen egy dolog számított, hogy vajon idősebb, vagy fiatalabb önnél. És ha már itt tartunk, akkor én úgy döntöttem, hogy ismét tolom az összes aktualitást önnel kapcsolatban, és az elkövetkezendő percekben én megfesteném röviden az önportréját. Mindenféle aktualitást függetlenül. Igen. Majd meglátom, hogy ez hizegően vagy ijesztően hangzik. Egyik sem. De Egyik sem. Se. Meséljen a családjáról. A szüleiről hát kezdjük. Igen. Hát nekem nagyon bonyolult ö, családom ö, van. Édesapám, hogy ezt szerintem tudják rólam, hogy édesapám bolgár. Ö, a bolgár tengerparton ismerkedtek megrendkívül banális módon, és szerettek egymásba valamikor 69 nyarán. Jó, én időnként kérdezni fogok elnéző utoliatlan. Azt árulja el nekem, hogy ott egyébként az orosz volt a közös nyelv, vagy mi? Az elején igen, az elején igen, és utána édesanyám nagyon gyorsan megtanult bolgárul. Egyébként oroszul beszélve ez nem is olyan nehéz, és végül nekünk otthon a bolgár volt az alapnyelvünk, édesapám 36 évig haláláig élt Magyarországon, de nem nagyon sikerült megtanulni a magyarul. Ő mivel foglalkozott Bulgáriában akkor? Ő, ő külkereskedő volt. Hogyan kellett ő... kapcsolatba édesanyjával? Mondom, egy tengerparti nyaralás során. Leszólították légy... leg... egymást, vagy leszólított? <coughs> hát apám szólított le édesanyjágot, úgyhogy... Ö, ö... is akkor az édesanyja hány éves volt? Hát 69-ben 22. Mekkor a korkülönbség volt van a szüleik között? 13 év. 13 év különbség volt köztük, és hát megismerkedtek valamikor júliusban, és decemberben már összeházasodtak. de ezt ugye nem jól értem, ez a meglátni és megszeretni egy pillanat művel absolut, volt. Absolut, Mind a két absolut. szülővel rendelkezik, vagy csak egyel? Édesapám meghalt, 2002-ben halt meg, úgyhogy ö, ö, ö, ö, sajnos már... Neki volt-e korábban családja? Neki volt, ö, még évekkel ezelőtt volt egy ö, felesége. Volt, a akkor. volt akkor. Akkor még, mármint, hogy Igen? 60... Igen? A legelején egy opera, ö, a, a operaház egyik balerinája, ö, egy nagyon szimpatikus nő, úgyhogy édesapám baláti, baráti társasága a teljes szófiai operaház balettkara volt. Ezek szerint ő is Édesapám halála vele. után is. Abszolút, és édesapám halála után is nagyon sokan ö, jöttek vendégségbe. Egy nagy ö, társasági ember volt hihetetlen jó humorral. Eh. Van -e önnek abból a kapcsolatból féltestvére? Nincs, nincs, nincs, nincs én vagyok az. Hát egy egyszem kislánya voltam egy, egy, hogy vagyok, egy bolgár, eléggé féltékeny temperamentumú embernek, úgyhogy azért kamaszkoromban főleg, amikor... Ha örre néznek, akkor kit látnak elsősorban? Ö, külalakra? Aha. Úgy, ö, azt mondják, hogy inkább az édesapám. Az evidens volt-e, hogy nem Bulgária, hanem Magyarország? Azt hiszem, hogy alapvetően evidens volt. Ö, bár éltünk Bulgáriában, én, én ott kint füledtem, akkor másfél évig kint éltünk, és amikor tíz éves voltam, akkor szintén egy másfél évre még visszamentünk, vagy kettőre talán, de, de alapvetően evidens volt, hogy... Mennyire népes családja vagy van. rokonsága van önnek ott? Édesapámnak van egy nővére, ott, és utolsóban huga, és neki is van egy szemlánya, neki az ő férje, illetve a két gyereke, tehát egy, egy kis család van. Évente azért egyszer megpróbálok velük találkozni, vagy ők jönnek meg én utazom Bulgáriába, és telefonon viszonylag rendszeresen beszélünk. Tehát nagyon nagy népes családom azért nincsen. De éppen azért, mert hogy a nyelvet azt nagyon erősen meg, megtartottam, hiszen mondtam magának, hogy édesekben nem nagyon tudott megtartani magyarul. Kicsit törte. Közösen néztünk filmet akkor, hogy ki, ki gyilkolt meg, és miért arról neki mindig egy teljesen más története volt, de az is nagyon szellemes volt. Ezért bizonyos értelemben erősebbek ezek a családi kapcsolatok. Magyarul az édesapja kezdődik, mindenki megtanul bulgárul? Mindenki, mindenki a családban tényleg. A konyhában az a sócukor is bulgárul volt kiírva. Úgyhogy teljesen. De ha azt kérdezi, akkor, akkor az identitásom az mindig is magyar volt. Inkább, hogy mondjam, olyan olyan kis különlegesnek Ha már itt tartunk, akkor kettős állampolgár lehetne, vagy az is talán, vagy nem? Nem, nem, magyar állampolgár vagyok. Azt hiszem, lehet kettős állampolgár, hogy összük soha nem néztem utána, hogy milyenek ebben a bolgársabályok, de magyar állampolgár vagyok. Ö Édesapám is már talán a halál előtt két vagy három évvel lettő is magyar állampolgár. Nézzük az anyai vonalat, ugye, azt írja a Wikipédia, édesapja a bolgár Petár Tobrev, édesanyja apró Piroska, anyai nagyapja, apró Antal kommunista politikus volt, származású, Ha már itt tartunk, hosszú idő után megtaláltam magamat a Wikipédián, de most talán Igen? van egy kicsit beteg vagyok, tehát meg, meg fáradt is, minden bajom van. Próbáltam valahogy elépi, elérni a Wikipédia szerzőjét, hogy 1975-ben, amikor én 18 éves voltam, nem én írta az amerikai Anzix forgatókönyvét, bár nagyon, <gül> nagyon, <gül> nagyon jól hangzik, Igen. de mégis, ha valaki hallgatja a Wikipédiánál, vagy bárki kapcsolatban lépne velük, akkor legyen szíves, tegye meg, hogy mondják, mondják meg a Wikipédiának, hogy az amerikai anzix bár bevonulhatnék a filmtörténelmebe, az nem az én nevemhez fűződik, csak ennyit a Wikipédiáról, amely Igen. szükségesnek tartotta feltüntetni, hogy ön származású. Hát egyébként részben zsidó származású vagyok, de éppen nem a nagyapám, hanem a nagybabám vonalán, az anyai nagybabám vonalán. A nagyapám minden ellenkező híreszteléssel is el szemem, mert tudom, hogy az aprók mindig kleinnek fordították, de ő egy délalföldi parasztfiú volt, parasztcsaládból akkor környékéről származott volt cseléd az édesanyja. Úgyhogy a hír igaz, csak nem úgy pontosan, ahogy... Mesélj az anyai vonalról. Hát mindenféleképpen közéletleg vagy politikailag is az, az az izgalmasabb, és hogy hogyan dolgozza föl a XXI. században valaki a saját származását, különösen Kelet-Európában vagy Magyarországon. Bennem nagyon erősen ketté válik a családi, magánéleti vonal, és a, a hogy mondjam, a nyilvános politikai, vagy adott esetben akár világnézeti vonal is. Nekem e, nagyszülőként nagyon jó nagyszüleim voltak. Nagymám 18 éves voltam, amikor meghalt, a e, nagypapám 94-ben halt meg. Úgyhogy egészen addig e, kifejezetten bensőséges és jó viszonyunk volt egymással. A nagy politikai viták már csak azért is elmaradtak, mert hogy én voltam túl fiatal akkor, amikor ők aktívan politizáltak. Az, hogy nekem jó viszonyom volt velük családtagként, az nem jelenti azt, hogy egyet értenék, vagy, vagy, vagy vállalhatónak tartanám azt, amit egyébként politikában és történelemben tettek. És ez a kettő, ez különváli. Mi hogy mit tettek? Hát az én nagyapám azért a 45 öt után, időszaknak egy vezető emblematikus politikusa volt, országülési képviselőként, miniszterként, politikai bizottsági tagként. Azt hiszem, hogy ott nagyon a kommunista diktatúrában nagyon sok minden történik, ami, ami mai szemmel egyébként vállalhatatlan. És ezzel hogyan, ehhez hogyan viszonyult az ön édesanyja? Szintén minden egyébként hírezteléssel ellentétben ő politikailag nem egy annyira aktív ember, és szintén kritikusan. Habitustából adódóan ő egy csendesebb kritikus, mint én. Én valószínűleg, lehet, hogy a géneket is örökölve valamivel nem értek egyet, akkor azt nagyon-nagyon hangosan és azonnal el kell mondanom, ő egy csendesebb, bölcsebb, e tekintetben megfontoltabb ember. De azt hiszem, hogy azt, hogy mit gondolunk ma a világról, hogy hogyan kell ennek az országnak kinézniek és mit jelent egy demokráciaban? abban nagyon egyformán egy, egy gondolkodunk és az nem az, amit egyébként az én nagyszüleim gondolnak róla az 50 ös József Gymnáziumban érettségizett aztán a Budapesti Közgazd Közgazdaságtudományi Egyetemen tanult majd 97-ben az 50 ös Lórán Tudományi Egyetem és jogtudományi karán szerzett diplomát igen. és doktorált pénzügyi jogból ezek szerint két diplomás? E, igen, igen, párhuzamosan végeztem már másodéves voltam a közkázban amikor felvételiztem a jogi egyetemre, és akkor úgy fejeztem be, a a doktorát pénzügyogból lesz most megint Wikipedia? Uh -huh. Igen, mert ugye pénzügyi tanítottam az a, eltények. Nem, a itt is doktor, de igen, doktorát hát, vesző doktor... pénzügyogból, igen, benne Ja, ja, úgy, jó, jó, mert a, a, amit most mégiscsak nagy doktorinak kívunk a PhD-met, azt én elkezdtem, és ráadásul pénzügyogászként írtam volna meg, csak aztán az élet elsodort, és nem az egyetemi pályát választottam, úgyhogy így a PSD is elmaradt. De mi sodort el a politika felé? Ugye 94-es budapesti önkormányzati választásokon barátetele főpolgármesterje, hogy személytitkár a 95-től a, 95 a pénzügyminisztérium közigazgatási államtitkárán Draskovics Trikbar vezetője. 97-ben az Altos Befektetés és Vagyonkezeleleti Jogtanácsosa volt, 95-99-ig től 90, a Fitterin a KFT ügyvezetője, 92 ezeri főosztályvezetője, és a pénzügyminisztérium vállalkozási és szabályozási főosztályán. Ö, elsőkörben nem a politika szodort el, hanem a közigazgatás. Kurozsul fogalmazta a velezést? De nem, mert végül is a kettő között bizonyos van átfedés, hogy Ugye a 90-es évek ö, legelején, amikor mi végeztünk az egyetemen, akár a közgázon, akár a jogi egyetemen, ö, fantasztikus lehetőségénk voltak. Az összes évfolyam társam 3-4-5 jobbnál jobb állásajánlat közül választhatott. Külföldi cégek kerestek ö, ö, frissen végzett közgazdászokat, nagy ügyvédi irodák akkor alakultak, keresték a jogászokat. Mi voltunk az első korosztály, ami a rendszerváltás után már nem politikai gazdaságtant, hanem makro- és mikroökonomiát tanult. Mi már a jogi egyetemen az új polgári törvénykönyvet, a társasági törvényt tanultuk. Tehát ahhoz képest, amilyen, amennyire bezárult ma egy pályakantő fiatalnak a lehetősége, eh, ahhoz képest szinte elképzelhetetlen, hogy az minden lehetőségünk volt akkor. Eh, és engem viszont mindig az érdekelt, hogy hogyan működik. A, az a világ, amit az emberek raknak össze. A, mondhatnám azt, hogy a társadalom, csak az olyan nagyon száraz a hangzana. Ö, engem érdekelt az, hogy hogyan szerveződik meg egy ország, hogyan szerveződik meg a közigazgatás. És ugye, amikor kaptam egy közigazgatási állásajánlatot, akkor onnantól kezdve már a többivel a banki ö, vagy nagymúltis állásajánlatokkal nem is foglalkoztam, mert egyértelmű volt, hogy akkor én a pénzügyminisztériumban kezdek. És onnan az út az mennyire tűnt evidensnek? Ó, hát az onnantól kezdve nem. Onnantól kezdve egyáltalán nem. Én mindig úgy képzeltem, hogy, hogy egy pénzügyminisztérium, itt szakaparántusi karriert fogok befutni. Amikor megszülettek a gyerekek, akkor értelemszerűen olyan munkát kerestem két évig, ami nem annyira kötött, hiszen a pénzügyminisztérium az reggel 8-tól este 8-ig tartó munka volt. Akkor jogtanácsosként dolgoztam. De utána, amikor a gyerekek elkezdték a bölcsödét, akkor evidens volt, hogy megyek vissza, hogy lehet a pénzügyminisztériumba és nagyon jól is éreztem magam. Ugye ez, amikor kezdtem, az még a hornkormány volt, amikor a gyerekek megszülettek, és visszamentem dolgozni, akkor ez már az első Orbán kormány volt. Fel sem merült bennem, hogy ebből bármi e, probléma, vagy gond lenne, e, jár így Zsigmond pénzügyminiszterség alatt, és aztán szépen lassan e, olyan konfliktusokba e, keveredtem, Uh, amelyek, amelyek számunkra vállalhatatlanok voltak. Milyen Én... jelenleg őkből? Ugye egy nagyon, ez a pénzügyes vállalkozási főosztály ez egy ilyen nagyon vegyes főosztály volt, ma már nem is így szerveződik a pénzügyminisztérium. Ide tartozott minden, ami a pénzügyi piacokhoz tartozik, de kicsit ilyen vegyes felvágottnak hívták. Hozzám tartozott a biztosítási szektor, a szerencséjáték szektor és az infrastruktúra finanszírozás. És uh, az infrastruktúra finanszírozásnál is már volt probléma, mert uh, túl későn kapott észbe az akkori ö, politikai vezetés, és az autópálya finanszírozást úgy próbálta megoldani, ami is szakmailag helytelen volt. De az igazi nagy konfliktusunk az a kaszinókoncessziós tenderek voltak, amit a kollégáimmal együtt rendkívül ö, szabályosan készítettünk elő. Ö, az már felmerült, hogy olyanokat küldtek be a bizottságba, akik nem feltétlenül értenek hozzá, de az még nem fogtunk gyanút, mondhatná, nagyon naivak voltunk, de hát ne felejts el, hogy 99-et írunk, ha jól emlékszem. Úgyhogy én is 27 éves voltam. És aztán döbbenten tapasztaltuk, hogy a bírálóbizottságnak van egy elképzelése arról, hogy kinek kell nyerni a koncesziós tenderen, és ebben őket nem zavarják sem a szakmai, sem a pénzügyi szempontok. És amikor ezzel szembesültünk a kollégáimmal együtt, akkor még naivan azt hittük, hogy hát biztos ők saját maguk ö, döntöttek rosszul, ö, ezért feljegyzést írtunk a helyettes államtitkárnak, a miniszternek, és amikor onnan se kaptunk választ, utólag tényleg mondom rendkívül naívan, ha a hallgatók között biztos van már olyan, aki nem is ismeri ezt a készüléket, de fax készüléken egy féloldalos fejjegyzést küldtünk a miniszterelnöki kabinetbe és Orbán Viktornak, hogy ho-ho, tessék vigyázni, itt valami tisztességtelenség történt, és hát ezt nem szabad hagyni hát nagyjából két, és 2002-2002 között akkor merre található hát innentől kezdve el kellett jönnöm a pénzügyminisztériumból és akkor visszamentem az egyetemre és pénzügy, a pénzügyi tanszéken a én dolgoztam 2002-ig Nagy Tibor jól mondom nagy Tibor, ő volt a professzor emirátus, és, a, és hát a nekem a, a nagy példaképem és a professzorm azért a Földes Gábor volt, hogyha rá emlékszik. Én most önmagában attól megbajoghatódva a jelenlegi állapotomban a Nagy Tibor nevére emlékszem. <gül> Elnézést, egyrészt Kurva fáradt vagyok, másrészt szerintem lázas is vagyok, tehát én nagyon igyekszem önnel jól beszélgetni, de nem állítanám, hogy ideális állapotban vagyok, de mégis így is sokkal jobban jár, így, mert így legalább ezt nem kapja el tőlem, majd igyekszem. Azért furcsa lenne, hogyha az ATV-ben mozgban vezetném a műsort, de mindegy, majd igyekszem másodékkal. Igye, igyekszem átvenni majd akkor magától a beszélgetés irányítását, ha <höhem> bajba kerül. De eddig még teljesen jól csináltuk. Nem, hát uh, uh, itt, uh, de akkor 2002-ben az egyetlen nem meglepő ő hogy ismét a pénzügyminiszteriumban lehet megtalálni? Ö, nem, bár nem a pénzügyminiszteriumban. Hát illetve annyiban, hogy a korábbi, tehát hogy Megyesi Péter stábjában igen, van. Ja, hogy, igen, igen, igen, igen. igen. Ö, ugye Péterrel ismertük egymást, hiszen én bokros alatt kezdtem, és utána Péter, Megyesi Péter volt az, aki ö, ö, Bokros után átvette a pénzügyminiszterséget. Úgyhogy egyértelmű volt, hogy amikor a Péter megkeresett, és felkért, hogy legyek a kampányban a kabinákszönök. Ez minek szólt? Mondani, Ezt már mutkod, és egy mondattal érintettük, csak akkor máshonnan közelítettük. Vajon azt lehetett tudni, hogy miért hívta önt? Hát most szerintem én jól Ismerték dolgozom, egymást? Ismertük egymást, persze. Hát a közigazgatási államtitkárának voltam a vezetője olyan, osztos furán hangzik az én számból, de én, én, én nagyon szeretek dolgozni. E, és és, és, és, meg is és az, hogy az... feladatokat is el tud látni, az is evidens volt? E, azt hiszem, azt hiszem hogy, hogy igen. Azt hiszem, hogy igen. Hát a, e tekintetben a kabinetfőnökségnek a e, fele a szervezési feladat volt, irányítási feladat, e, amit korábban is csináltam, és hát azt hiszem, hogy igen, hogy kiderült, hogy a politikához is van valamennyi érzéke, Kiszúrt önnel a sors, abból adódóan, hogy a férje miniszterelnök lett mondván, hogy akkor el kellett hagyni a közigazgatást. Hát a tekintetben igen, hogy, hogy, hogy azzal le kellett számolnom, hogy én valaha közigazgatási karriert fogok befutni, hogyha ellenzékben... Magyarul, vagyok, karriát, ami az országban nem evidens, az teljesen nyilvánvaló volt, hogy kimondja mondja jogilag vagy sem az összeférhetetlenséget bármilyen szabály, ön morálisan úgy döntött, hogy a kettő igen. együtt nem vállalható, és szerintem az Igen. Igen. döntött. De muszáj hozzátennem, hogy az most Magyarországon nem vállalható. Így, így A Norvég miniszterelnök felesége, az a, az a fejlesztés politikai minisztériumban, Norvégiában nem így hívják. Ő a partnerem volt helyettes államtitkárként, és semmi gondot nem okozott. De igen, Magyarországon úgy gondolom, hogy, hogy irányított beosztott viszonyba, az nem jó, hogyha családtagok vannak. És már pedig a miniszterelnök értelemszerűen egy helyettes államtitkárnak a főnöke. Úgyhogy ezért én ezt így éreztem. E, morálisan e, vállalhatónak. Közben mennyit adott az édesanyától, aki egyébként szintén e tekintetben nem volt, akárki, és kabinetfőnök volt, és akiről az én ismerettségemben úgy beszéltek, mint egy fantasztikus képességi asszonyról. Nem, tudom, hogyha őről rosszakat mondtak volna, de most az édesanyáról beszélek. Hát, hogy de a piroska volt, az egy ilyen fogalom engedveget. volt, akit, én őt nem ismerem, de mindenki úgy beszélt róla, mint valami... Tehát egy ilyen, most szentekosan nem mondok valamit, vagy valami hülyeséget mondanak, attól inkább eltekintve. <gül> hát biztos, hogy rengeteget. Hát én is rendkívül büszke vagyok rá, és nagyon jó is a, a viszonyunk, úgyhogy, úgyhogy biztos, hogy rengeteget tanultam tőle. De bizonyos értelemben, csak az első mondatát ne hagyjuk úgy félbe, mert az zavarna, hogyha ezt ilyen áldozatként kellene beállítani, hogy, hogy én lemondtam akkor a, a pozíciómról. Bárhasem nem is vagyok egy túlzatlan nosztalgikus alakat, de, de én nagyon nagy és vehemenciából vágtam bele 2004-ben az új feladatba, ami a miniszterelnök feleségét jelenti abban, hogy támogassam a férjemet a miniszterelnöki pozíciójában, és azt egyáltalán nem úgy éltem meg, hogy ja Istenem, milyen szörnyel rossz nekem, hanem, hanem úgy éltem meg, mint egy új kihívás, új feladat, ahol, ahol szintén nagyon sok mindent lehet tenni, izgalmas dolgokat lehet csinálni. A politikához picit közelebb kerülve de ugyanakkor meg nem távolodtam el attól az eredeti érdeklődési köröm, hogy hogyan működik ez a világ, amit mi itt szervezünk magunk körül. Úgyhogy nehogy ne az maradjon benne a hallgatókban, hogy itt valami óriási. Még bárható, néhány percet feltartanám, hogy ugye ez kicsit olyan, mintha a bíróságon hangzana el, de 94 óta élnek együtt. Mikor és milyen körülmények között ismerkedtek meg? Hát ezt is akkor elmondtuk, balatonon. Én kivaradtam. <kül> igen. Balatonon, méghozzá a Balaton összedik kormányödölőben. Nek egy Úrcány Ferenc életében minden egyes drámai pillanat valahogy Balaton kötődik. Meglátni és megszeretni, mint a szüleinél? Éh, igen, igen. Augustusban is megkettünk, meg és októberben már összeköltöztünk. Úgyhogy ez viszonylag gyorsan ment. Volt-e az élet minőségében a házasságából következően változás? Éh, volt, volt, volt. Ö, ö, amikor a, a Feriben megismerkedtem, akkor a Feri már ö, vagyonos ember volt, sokkal nagyobb jövedelemmel, sokkal nagyobb pénzügyi anyagi lehetőségekkel, mint az én egy, egy szintén jó színvonalon élő családom, tehát nem, ö, nem állítom, hogy ö, mi rosszul éltünk volna egyáltalán nem, ö, sőt, az átlakoz képest jobban, de, de bizonyos értelemben a, a Feri anyagi lehetőségei a 90-es évek közepén azok nagyobbak voltak, hát, Ö, ö, abban mindenféleképpen valamilyen minőségi változás bekövetkezett. Azt kérdezem öntől itt a vagyonyilatkozatok kinyilásának pillanatában, hogy nem tudok jól kérdezni. Hát, akkor kérdezzen úgy, hogy jön magából. Tehát nézem a férjét, amint elmagyarázza, hogy az osztrák bankszámla így úgy amúgy hogy mit, mit adott önnek az, hogy pénzügyileg az elmúlt időben, de talán soha nem volt kiszolgáltatott úgy, mint hogy Magyarországon sokan, akik közül néhányan irigykedve, mások nem irigykedve, de nagyon sokan mégis irigykedve néznek, azokra, akik külön körülmények között élnek, mint ők? Nagyon sokat. És azt hiszem, hogy nagyon pontosan fogalmazott, hogy, hogy, hogy számomra a, az anyagi jólétnek a legnagyobb jótékony hatása, vagy nem tudom másképp megfogalmazni, ez a biztonság. A saját biztonságom, a családom biztonsága, a gyerekeim biztonsága, hogy soha nem kell olyan kompromisszumot kötni, amit egyébként sok ezer embernek meg kell kötnie annak érdekében, hogy, hogy biztonságba tudja a családját, úgyhogy nekem mindig ez volt a legfontosabb, miután egyikünkben sincsen olyan vágy, hogy Louis Vuitton táskákkal járjunk, és helikopterekkel repkedjünk, ezért semmiféleképpen nem vagyonnak az a része, hanem itt maga is kiemelt, ez a biztonság része, ez nagyon sokat ad. Nagyon sokat ad, és, és ezért nagyon hálású. Biztonság hálás, is tegyük mellé egy veszőt, hogy talán a függetlenség is egy olyan dolog, ami, ami fontos. Ugye éppen ezt mondtam, amikor azt mondtam, hogy nem kell kompromisszumot kötni, tehát hogy, hogy, hogy minket nem lehet megfélemlíteni. Üh, és amikor, amikor... Nem lehet, vagy nehéz? Szerintem nem lehet, hogy őszinte legyek. Szerintem nem lehet. Üh, vagy legalábbis eddig még soha nem sikerült, nem tudom, hogy mivel kellene fenyegetni. Hát most persze az embert személyben bármikor fenyegethetik szüketlen attól, hogy mekkora az önállósága és a biztonsága, de, de azt hiszem, hogy minket megzsarolni, megfenyegetni e tekintetben nem lehet. Ez éppen egy azt is látja, hogy ha, ha ez az egész Fidesz vezérelte hadsereg, ez, ez velünk szembe jön, mert pedig nagyon sokszor támadnak minket, akkor mi teljes erővel és is nyugatlálk ismerettel tudunk visszatámadni. Én nem bújok el a kamerák elől. Ha kérdeznek, akkor mindenre őszintén tudok válaszolni, és, és, és tudok adott esetben kemény mondatokat fogalmazni. Nem kell minden egyes mondatnál arra ügyelnem, hogy jaj, jaj, lesz-e nekem ebből vagy. Olyan módon, nem módon bajom. mint hogy önközszereplő, emlékezetem szerint senki nem volt közszereplő, már aki miniszterelnök volt a feleségével. <gül> igen, ami nem közjogi, nem családjogi alapban. Nem nem, -e nem, nem, nem. de ez helyzetben van. nem pró és kontra, hanem tény megállapításként mondom. Önt mi veszi erre? -re? Hát azt hiszem, hogy, hogy ez belülről jön, és, és nem is gondolnám, hogy feltétlenül van e tekintetben jó szerep és, és, és, és rossz szerep, hogy az embernek milyen az egyénisége. Ö, ö, milyen ez az aktív van szerepvállalás van. akkor is megvolt, amikor az önférje miniszterelnök volt, hogy ez az elmúlt idők vele inkább. Nem, hát én azt hiszem, hogy miniszterelnök feleségként is rendkívül aktív voltam politikailag is, tartottam fórumokat, Ö, ö, a civil életben is. <köhem> Amikor önfórumot tart, akkor ugye mindenki tudja, hogy ha elmegy valakinek a fórumára, hogy akkor ő kicsoda. Amikor az önfórumára elmegy az ember, akkor kinek a fórumára megy? Hát Dobrás Klára fórumára jönnek el, tehát ez most nem uh, uh, lehet azt mondani, hogy a Gyurcsány-Szerenc jönnek el, mert ez Dobres Klára fórum, és én a saját véleményemet mondom el, uh, de a demokratikus koalíció egyik tagja vagyok, és, és különösen kampányidőszakban a demokratikus koalíció kampányának az egyik mozgatója, vagy előretolója, vagy, vagy arca, vagy mert nem is tudom, hogy hogyan kellene fogalmazni megszemélyesítője egy-egy ilyen fórumon. Ami egyébként 2018. április 8-áig tart? Hát mindenféleképpen addig biztos, hogy tart. Aztán jönnek az önkormányzati választások, jönnek az Európa-parlamenti választások, hát a politika azért egy folyamatosan mozgó mókuskerék. Különösen egy ilyen Fidesz-szel, aki gyakorlatilag nem 15 éve van a kampánynak, akkor majd két év múlva újra kezdjük. Hát ez egy ilyen permanens változott ma. Közben mégis az, amivel foglalkozik, az az önfoglalkozás, az altusz. Igen. Ö, ugye 2002 után, amikor a ö, szocialista kormány megalakult megyesi vezetésével, akkor én visszamentem a közigazgatásba, és fejlesztéspolitikai magával foglalkoztam. Ugye akkor építettük ki az eu támogatások rendszerének Magyarországi lábát, és az, az tényleg életem egyik csúcspontja volt, ezt nagyon élveztem, nagyon izgalmas volt, teljesen új dolgot csináltunk, és ezt a tudást a kollégáimmal együtt vittük tovább 2008 után is, vagy 2009 után pontosabban. De most ön a, abból a közelből kivált, és a, a az oltusz már nem ennek a része? Ó, hát 2010-ben a, a Fidesz mindenkit kirúgott. Tehát valami egészen elképesztő. Olyan embereket, akik 15-20 éve dolgoztak, soha életükben nem volt közük a politikához, pusztán azért, mert részt vettek az előző kormány alatt a rendszer kiépítésében. Tehát tényleg csak azokat az embereket tartották meg, akik nagyon-nagyon akik, akik kellettek ahhoz, és komoly gondokat is okozott egyébként a rendszer többször leállt, az EU-tól is többször kaptak figyelmeztetést. Úgyhogy többek között olyan kollégákkal, akiket 2010 után kirúgott, a Fidesz kormány kezdtünk el közösen dolgozni, és, és építettük számunkra egy elkövetkező sikeres csapatot. Európában mindenfelé dolgozunk, a Balkánon dolgozunk. Ez a cég alapvetően szokásában. mivel foglalkozik? Ez fejlesztéspolitika, tehát alapvetően arról szól, hogy hogyan lehet az Európai Uniós illetve uh, világbankos vagy egyéb fejlesztő szervezetektől lévő pénzt arra uh, felhasználni, hogy hatékony legyen az önkormányzati rendszer, az oktatási reform, megvalósuljon egészségügyi reform, utaképüljenek, stb. stb. Még két kérdés, nem fontossági sorrend, mert fontosságet tekintve sokkal hamarabb kellett volna említeni őket, hogy ön nem mellesleg családanya, nem is egy kis családnak az anyja. A legkisebb gyerek mekkora? Három éves lesz február 16-én, sokára. Azt kérdezem öntől, hogy végül is a közéleti szerepvállalás, amiről különböző helyeken szó esik, nem feltétlenül a férje kontójára, bár óhatatlanul azzá válhat. Az mennyiben van összefüggésben azzal, hogy mekkorák a gyerekek? Magyarul önnek van-e bármilyen a jelenlegi helyzeten túlmutató közéleti ambíciója, ami egyébként majd egyszer szárba szökkent, de most azt tudja mondani, hogy nyugszik, ahogy a római jog mondta, dormit. <gül> dormit. E, ugye én ezt nagyon sokszor elmondom, hogy nekem nagyon erős közéleti ambícióim vannak, ami elsősorban nyilván, abban nyilvánul meg, hogy amikor valamiről véleményem van, akkor azt el szeretném mondani. És nekem nagyon megtisztelő, hogyha ezt meghallgatják, és valakire hatni tudok, akkor meg kifejezetten e, jól érzem magam. De nem fogok tudni erre a kérdésére válaszolni, hogy mi lesz év múlva. Olyan gyorsan változott az elmúlt években, és a helyzet a saját helyzeten is, az ország helyzete is, hogy, hogy egyelőre a válaszra is csak azt tudom mondani, ja, mert egy Nem a Borstól vagy blik de mégis a Borsra vagy blikre emlékeztető kérdés, bár valószínűleg, ha ez most írva lenne, akkor kihúznám ezt a sok hülyedumát. A feri a karaktere, az egész létezési módja elképzelhető úgy, hogy családban él ő az altusz és ön a miniszterelnök. Tehát látja a Ferit e, mint First Lady-t? Azt nem tudom, de hogy magamat nem látom miniszterelnök kérdező, Azt én értem, és de most ez a kérdés nem is erre vonatkozott. Kivé... De erre vonatkozott, egy... mert a kettő, a kettő nem tud egymást uh, nélkül létezni. Uh, nincs, nincs meg az a fajta ambíció bennem, ami ehhez kellene, és akkor innentől kezdve a de és második felére sem tudok válaszolni. Akkor kérdezel ettől függetlenül, mennyire látja a saját férjét létező másodikként, miközben első is lehetne. Tehát mennyire fátum a férinek az, ha neki másodiknak kell lennie? Szerintem a Feri egyébként ebben nagyon fegyelmezett. Nem ezt kérdeztem. De, de, mert de, ez a válaszom rá. Tehát ő, ő fegyelmezett abban. Neki nagyon, van egy nagyon határozott célja. És de célja... abban nem fogunk. De könnyűbb a kérdés. Arról szólt, az ön férje primátusra tör-e. Igen vagy. nem? Igen, erre Igen? mondtam azt, hogy nem, mert fegyelmezett. Nem. Igen, erre azt mondtam, hogy nem, mert fegyelmezett. Van egy célja, ha ezt a célt úgy lehet elérni. És ez az orbán leváltása, és ennek az országnak valahogy visszaterelése egy normális útra, hogy más az első ember, és az nagyobb sikered és nagyobb perspektívába jelent, akkor rendkívül fegyelmezetten, ám de a második, harmadik, negyedik helyre is. Én tudom, hogy különösen egy, egy vehemes, nagyon erős megmondási szándékkal bíró, nagyon határozott emberről mindig azt feltételezik, hogy Jézus, mert ezt sehol nem tudja magát elképzelni, csak az élén, de, de nem, de nem a Jó, de egy az Oké, Rendben van, de azért egy kérdés fel kell, hogy tegyek, hogy jön egy tízes skálán, amire egyébként az előző beszélgetésben sokszor utalt, most pedig kevésbé egy tízes skálán. Azért hadszer feltételezem, hogy tízesre elfogult. Abszolút. Igen. Abszolút. De jó, családterepeút, nem vagyok még felkérve, és ha fel lennék kérve, akkor sem biztos, hogy vállalnám, de ezt a kérdést ezt itt nem lehetett megúszni. Nézze, ahhoz, hogy eljussunk a jelenkor Magyarországához az első két beszélgetés után, az már a harmadiknál nem megúszható, és abban a reményben, hogy én jobb formában leszek, ma tényleg gyalázatos formában vagyok önmagamhoz képest. Örülök annak, hogy teljesíteni tudom azt, ami a kötelezettségem, és nem szeretném, hogyha kiavítaná, hogy nagyon jó volt, mert érzem azt, hogy mire vagyok képes a jelenlegi egészségi állapotom mellett, meg kialvatlanság, meg egyebek. De meginvitálnám önt jövő hét péntekre, aztán a szünetre akar menni, vagy a szabadságra, akkor természetesen van mód, de nem nagyon tudnék okát adni annak, hogy a jövő hét... leszámít izében kamcsatkán van, és ott nem Hű. tudom a van. Akkor jövő héten is beszélgettünk, és hogy mondtam magának, hogy bármiről és bármi. Jó, hát akkor átterünk azokra a hétköznapi dolgokra, amivel kapcsolatban például önről sokat lehet olvasni, és akkor azt vég Azt valószínűleg majd úgy fogjuk tenni, mintha én ügyész lennék annak érdekében, hogy, hogy az emberek megértsék magának, a, a, tehát hogy, hogy megértsenek dolgokat, mert a ceglédi ügy például az csak úgy lóg a levegőben, és mindenki valamit, miközben nem biztos, hogy ismerő, vagy befolyásolja őket a téma ismerete, én pedig szeretném, hogyha befolyásolná őket, úgyhogy készüljön arra, hogy hát nem lesz önnek nehéz, mert az az ön ö, ismeretségi körül pontosan tudja, hogy mi minden van ott a helyén, de akkor én abból a tégláról, a tégláról, a tégláról, a tégláról, a tégláról kikérdezem. Állok elé, de most amúgy is gyakorlatom van a nyomozó való közdelemben, úgyhogy jó, hát Boldogán. bennem politikai indíttatás nem hozok. Nagyon szépen csak az igazságkeresés. Nagyon szépen köszönöm, köszönöm rendelkezésre állást, és Viszont még egyszer nagyon-nagyon-nagyon boldog születésnapot. Az egyik fülét meghúzom, ha az belefér és nem zaklatás. Beleszér, beleszér, még nem fogom feljelenteni. És Elnézést, hogyha a tegnap esti telefonommal túlmentem volna. Nem, nem, nagyon jó. Eset. Csak ugye mondtam, hogy nálunk egy nappal mindig hamarabb köszöntötték fel a hozzátartozókat, hogy miért azt nem tudták elmagyarázni népel, <gül> milyen és mindenki meghalt már. Viszontlátásra. Viszontlátásra. Hé, barátaim! Ha nem ez volt az utolsó műsor, miközben valami ritka gyalázatosan érzem magam, de erről csak én tehetek, és nem is fogom többet mondani, mert amikor magam sajnáltatni. Nézzék ezt a, <coughs> majdnem azt mondtam, hogy nyomorult, de nem nyomorult civil a pályát, mert nem szeretném a 46. hely alatt adni, tehát most azt szeretném, hogy a jövételen a 45. legnézettebb műsor lenne. Páratlan jó és szállítású csapattal lépek pályára, akiket természetesen itt most nem fogok megmondani. Egy kicsodák Megpróbálom magam összeszedni, ami nem lesz könnyű. <coughs> nem fogok felberni valami gízmaszkot. Most nem kérdezem önöket, hogy milyen volt a mai műsor, mert hát ezt most itt, ez majdnem három órás maraton volt. Vetem magamat jó és rossz indulatú megérzéseik elé. Minden esetre köszönöm a civil rádiónak és a sorsnak, hogy ebben a periódusban itt ülhetek, <coughs> és csinálhatom a csüt. Minden a kísérleti műsor, minden nap utolsó dátum. Kedves hétvégét kívánok. Döröpont, fiala Janusz Kukács, 3 10 van, viszont halasan.